Veldig. Skal vi bare hoppe rett i det? Ja øh... Show don't tell Ja, men, men vi kan ikke showe så mye da Nei, bara vi bare vi hører på denne episoden Så skjønner de hvor spesiell det blir ja, ja, det er sant, det er sant. Ja. ja Men jeg kan jo røpe at vi en av de siste mediene Så oppsommerer E3 Ja, det, vi er litt på sånn itteskudd nå Men det spesielle er jo at vi har Helt unike synspunkter det har vi. Skriver vi nå? Ja, da okay. <laughs> okay. Det som ikke er så unikt er at før E3 var litt usikker. Tenkte hva jeg skal glede meg til. Hva skjer med E3? Og det er nok fremdeles det inntrykk jeg sitter igjen med etterpå. Det er Dabav. Og jeg på, skal ta seg opp igjen? Eller kommer E3 sakte, men sikker til å miste sin aktualitet? Mm -hmm. Fordi så mye ble på forhånd, og de som lager spiller, de som lager konsoler, de kjører sin egne show og sine egne kanaler. Ja, både så, altså, det, det som var oppsiktsverkene i år var jo Sony sa, nei takk, vi skal sværme på dette. Det er jo ja. masse info rett før. Ja, de valgte jo sin egen sti, og Nintendo har jo valgt sin egen greie. De kjører den trehusgreiene sitt, eller ja. hva er det Nintendo Showcase, eller? Treehouse. Tree, ja, Treehouse. Nei, det er det Treehouse? det den videoen. Nintendo Direkt? Direkt, ja. Det er det Direkt heter. 85 uh, minutteres regissert mm. film. Så det er et show i endringen da. Mm, rett og slett. Uh, men, jeg så jo veldig mye kult allikevel da. Vi mm. uh, skal jo være positive. Det er bra å være positive, og ikke bare ikke negativ. Ikke positivist, det er noe helt annet. Ja, du... De har det, det mye langt under. Hva er, vil du fortelle om det? For? Nei. Nei, ok. Nei, det får lytterne søke opp på internet. Det kan de gjøre, ja. Positivist. Bare positiv. Um, ja, en, en veldig kul øverraskelse var 12 minutes. Ja, og øh, nå må du nesten hjelpe meg. Hvilken banner var det under? Hvem sitt show det? Lå på det var Microsoft sitt show. Microsoft, ja. uh, Som jeg for øverig synes var et bra show, da. Mm. For det, det kjekkeste jeg kan få er jo konsolen ikke. ja tänker. Eh, det är väldigt stort då. Ett spel är ju ett spel. Ja. en konsol har potentiellt tusen nya spel. Ja. Så där, det, det likte jag med Microsoft sen. Ja, jag tror det mitt inne där så kommer det en sån ovanifrån ner. ganske enkel grafikk. Um, om någon som som dör en ny leiligheten sen så vad det gör allt om igen. Mm. Det var knappt på samma tidpunkt igen. Ja, det det är verkligen väldigt sån premiss. Super spennende eh, Noe med politiet på døren eh, Og så skal de inn Men så, altså du må jo ta et valg Skal du åpne døren, ikke døren, hva skjer Hør den altså, no stemme seg at det her er ikke ekte politi eh, Ja eh, Så det, jeg tror det kan være veldig gøy Å spille det kanskje flere ganger Ja eh, Og få liksom, de ulike handlingene fram eh, Og så er det jo sikkert såpass en måte, Enkel i stil At eh, at, ja, ja, det, det er meint å spille flere ganger, rett og slett for, ja, for, for å se alle handlingene Og alle mulige valg du kan ta Ja, det er det jeg lurer på Er det veldig mange mulige valg? Eller må du bare prøve og prøve til du treffer det rette? Mm. Så det, det gleder jeg meg veldig til mm. um, Og så måtte vi jo slå opp på en trailer nå Ja Deathloop Ja, den, den hadde jeg ikke fått med mig. rett og slett Og så kjent som den der ringen på den øya <laughs> Så da var det klart å finne det Ja <laughs> Det var ju Groundhog Day eh, som i att dagen eh, omställer sig kvarte ögon. Ja. Virkar det som utfortranan. Att At, at eh, folk dreber kvandra Og så blir allt restilt. Ja. Alltså är det på något en, en battle royale situation med se storm för eller Det liknar lite på det. Mm. Du ser som två lekmördare. Mm. Og du är en av du har säkert en kontrakt på något du ska göra. Så kommer det han leermordar Bertha og, og knarter dig på bestialskvis. Mhm. Hur gång? Det är man frustrerande. Ja. Min grafik är nog var väl det vi med sån avancerat och. Mhm. Så otroligt kul det. Ja, för det var var det obsidian uh, de som stod bak. Eh uh, det är bara testa som trycker det. Jag känner inte så där, akta. Uh, skal vi se, Deathloop, uh, Arkane Om det Er det de som lager uh, Jeg tenker på Batman, det kan du si det uh, Du de tenker på Arkham, kanskje Ja, det kan du uh, Arkane, jeg tenker på disse valene Disse Hey yo Det er det, da du er lei med mordor Så får du liksom valgjus Utifra, Dishonored Kan det de, folk også? Oh, ja. Det er det Dishonored, ja. For det er, veldig, det er jo veldig bra spill. Arkane ja. Studios. Jo, de står bak Dishonored og prey is de siste årene. Ja. Så ja, en god utvikler. Helt klart stort potensiale for å bli et bra spill. Litt sånn, andre dager sånn, hvor kom det spillet fra? Jeg har hørt om det før, men så var det jo... En bra, et bra stykke trailer som ble vist på E3, da. Jeg pleier faktisk på ønskelister min, for jeg spilte igjennom demoen der. Mm -hmm. Og det synes jeg var utrolig kult. Mm -hmm. um, så ja, når det dukker på super billig salg, så pleier jeg der. <laughs> ja, det er jo godt mulig at den dukker opp på sånn månedens spil, og uh, det vet du aldri. Uh, det, den er fra 2017, faktisk, og det er noen år siden. Ja. Mm. Ellers, The Outer Worlds, siden du nevnte Obsidian. Mhm. Mm de som ikke orker vente til neste år da, og trenger et sci-fi-rollespill. Så tror jeg at det kan bli bra. Eh, kanskje det skjer neste år, siden du nevnte det. Ah, ja, vi kommer jo til det etterpå. Ja. <laughs> Men eh, for de som ikke kan vente da. Ja, ja for det var jo oktober. De... Oktober i år. Ja, ja for jeg, altså, jeg må innrømme, jeg har ikke fått med meg disse spillene. Så du må liksom bare bry deg ned for meg veldig kjapt. Er det online masse Hæ? flere spiller. Nå vet jeg ikke på stående foto om det online. Jeg tror det er single player. Ok. Ja, så det er single player, rollespill, rollespill historiedrevet. Ja, science fiction univers. Ja, for det synes jeg høres spennende ut. Det har vært veldig mye sånn flere spiller, online, lootbox. Mye, mye av det er det siste. Og det synes jeg har ødelagt for egenspillersjangeren. Ja. Hvis de skal liksom tvinge på en flerspill opplevelse på spil som egentlig hadde pastet bedre som en spiller. Ja. Og da tenker jeg for eksempel på Fallout 76 eller noe sånt. Ja. Ja, men jeg skal jo ja. ikke ramse med det spillet her og noe. Nei, nei. Uh, så ja, jeg håper jo at What it Worlds. Ja. For hvis det er... Bare i de bildene jeg har sett så er det jo veldig sånn, futuristisk og spennende og en sånn, grafisk stilig. Grafisk stilig, men... Litt enkelt ja. uh, Hvis det er sånn stort rollespill fra Obsidian Så mistenker jeg nok en, en rekke uh, Små feil da ja, Det er ganske, ganske mange av dem Er det folk du som har lagt uh, Elder Scrolls? Er det de folk også? Jeg vet ikke om uh, Det er jo på testene som lager Elder Scrolls Ja Men nå, uh, nå blander jeg spilselskapene mine Ja, Obsidian uh, har jobbet med en del rollespill jeg vil jo hoppe om de har lagt Fallout New Vegas. Uh, ja, det stemmer. Og en eller form for Star Wars Night of the Old Republic. Jeg vet ikke hva for den. Uh, en ekspansjon eller sånt. Uh, jeg bare ser på spelystorys. Ja, sånn. er Mountain Blade også? Er det de som sa det? Hva er det uh, i feltene? Skal vi se? Jeg tror de, de, de er liksom litt alt sammen her. For her. jeg ser at jeg New Vegas... Eh uh, jag ser Knight of the Old Republic, jag ser South Park. Eh uh, Neverwinter Nights. Neverwinter Nights. Ja, ja. ja stammar. Ja. Så så kanske detta Outworld blir, blir liksom det första spelet der det Markerer sig själv som eh uh, AAA skaper åt oss sett. Ja. Ja. Liten, eh uh, hey, där kommer hem med ja, kommer pizza. Ja, där kommer pizzamannen. Oh, nice. Med extra mycket pölsa. Som någon ville sagt. Um, jeg må jo bare nevne at uh, Neverwinter 3 Så vi jobbet på denne messa Det har jeg heller ikke fått med Åh, <laughs> hold deg fast Ja, jeg holder meg fast I disse Neverwinter og, og Baldur's Gate-spillene mm -hmm. Så ble jo motoren drevet av uh, Dungeons and Dragons-regelsettet Ja Med terningtriller, statistikker og, og sånt Ja Og da er det 5. edition-regelsettet som, som ligger unna og beregner utfall av ting. Ja. Och det är det vi sitter och pusslar med lite i i perioder. Är men är od Never Winter Nights är det officiell D&D eh på mål produkt? Eller er det bara liksom Det är officiellt att typ i regel sett, ja, i ja. så det bara oh, ja. så den delar den världen. Ja ja. Så det kan inte ting som er allspelat. Byar och sånt. Ja, jag ser det då. Ja. Ehm det siste jeg vil nevne, som kult ut, det var Control. Ja. Fortell mer. <laughs> Tell me more. Tell me more. Det Remedy. Det finske. Ja. Jeg har aldri spilt hverken Alan Wake eller... Um, Max Payne var det igjen you know. nå. Max Payne. Og det siste, det hette... Det, det var... Uh, Quantum... Uh, Quantum Break. Quantum Break. Quantum Leap skulle jeg si, men det er noe annet. Ja, det Quantum Break, tror jeg. Ja. Men... Jag har bara läst mycket bra om spel när mm -hmm. Så tänkte jag, ja, kanske rätt att spela igår. Det kan jag. Det det kommer säkert på PlayStation 4 och Xbox 1 och ja, de nya konsolerna. Det är inte Switch spel. Nej. Nej, det nog får jag grella men jag antar Nej, nej. Nu ska vi ta en liten paus och så fortsätter vi. Uh, ja, det kommer bli mat någon. Så med med tar han liten matpause så med straks tilbake med litt mer et driprat. Ja. The feeling of of being there, of walking the streets of the future is really going to be breathtaking. You're breathtaking. <laughs> You're, breathtaking. You're all breathtaking. Hallo, da er hei her tilbake. Jeg var borte pizza, så nå har vi jo full mage og ja, klar for podcast. Jeg vet ikke, jeg føler nesten spontan middagssnur i stedet for det. <laughs> det er klokken nærmer seg midnatt, faktisk, så det er jo faktisk leggetid. Åh, oh, det var skikkelig uh, mye mat også, altså. Åh, og, det var snedreig. Pizza, kage, sjokolade, <laughs> ja, litt sånn sukker, kjort, Och vad har det varit ha. ja, men då energi för mig har en del uh, ting att prata om. Uh, mm. -hmm. Vi ska fortsätta lite på det här E3-tåget. Eh uh, E3 bussen kanske. Ja, buss för tåg. Buss för tåg. <laughs> det blir en osäkerhet där. Eh Microsoft uh, har ju självförligen sagt eh uh, eller ehm uh, annonserat uh, projektnamnet sin nya konsol. Mm. Jeg trodde kanskje at vi skulle se navnet Men så stod det bare Project Scarlett Jag hva kan jeg spørre om? Hva er det? Hva, hva, hvorfor heter Scarlett? Det, forklarte vi noe om betydningen av det er gode navnet? Nei, det er vel for den jeg gravlet stram og finner <laughs> Jeg tror jeg vet hvem du tenker på <laughs> Men Nei, jeg vet ikke hvorfor Alle disse prosjektnavnene har litt rare luftige namn ja. Men hvorfor de valgte Scarlett? Det ser du ut? Ja men vi så litt på spekser Eller hvor kraftig den skulle være Og liksom alle utviklerne oh, Åh, den beste maskinen noensinne Ja, det er standard ting um, Men altså Jeg følte Project Scarlet Var litt sånn svar på Sony sin presentasjon som hadde kommet litt i forveien Og då snakket vi liksom Ja, Playstation 5 skal være så så kraftig Og så snakket vi mye om uh, Loaded tider, at de skal bli eliminert Så og så mm. ja. Så nå skal jo praktiskt skalat och skulle vara lige stark och mycket ännu starkare. Och så var det väldigt fokuserat på onlinekännelsen til Microsoft. Mhm. Ja, eller det var mer sånt snack om at att kille mellan konsol och PC liksom ska liksom, de liksom være det ska liksom vara det samma nästan. Ja fall første, altså ja, fall faller i första alltså i Microsofts egna produktioner som är med på den idén. Mhm. Alltså ja, sånt att du du köper ett spel på et plattform så har de egentlig kjøpt spiller for hele, for all, alle PC og ja, kan Xbox på save-en den. Ja, ja. Nesten mm. igjen, visste de det via pad til dem? Ja, ja, for de hadde jo en sånn, nei, nei, nei nå blander jeg, jeg med noe annet, men, men jo, det skal liksom være en sånn integrasjon der. Ja, uansett hva du spiller på, bare plukke opp en play. Mm. Og, og noe med att når du nå abonnerer på Xbox Live eller dette er en Game Pass. Uh, det skulle liksom være det samme uh, spil, og uh, det kostet det. Alt var liksom samme pakken. Ja, da, nå har de integrert dette ja. i ja. og, og den pakken så egentlig interessant ut. Ja, ja. Så. Ja, de gjør det jo mer og mer fristende. Ja, de master litt mye om det, men prisen <laughs> ja. var ikke pris. Ja. Jeg liksom, det var, det var liksom Game Pass, now on Game Pass, now Gold, liksom. Det var liksom det virkelig trøkket på med, med det tilbudet. Ja, dette var verre enn året der de kjørte Connect for alle pengene. <laughs> Så ja, jeg avventer den med en liten syndenskemses mm. Ja, de har i hvert fall en sånn Eller uh, uniform strategi kan vi kalle det, så det typ, uh, uh, Windows T um, Hva skal du si? Jeg liker de har en sånn en uh, de røde øynene, ja. det är röd ros går ju ner så att röd ja ja ja jag <laughs> <laughs> oh, ja. <laughs> ja, vet inte vad som stämmer men, men ja det jeg ser liksom, de har Windows 10 i ja. Windows 10 ekosystemet så, så så, så jeg, jeg har jag har en PC så er, så när när vi ska köpa spel på PC sen tänker jag ah, kanske det är Eight and så det ser pinnen Xbox kan jag ha spel där och inte det som tanken då jo så där det är nästan satt med en känsla. Det gäller det kanske bara mig. Men jag kände det brykt lite tid på att förklara mig att jag har rätt behov. Som är mm. egentligen rätt. De att maskinen, de vill ju, de vil maskinen ska ska övervaka över i i hemmet. Så Ja, men det det är ju inte så långt ifrån PC:t en soffan ligger väl. Så det är ett behov igen. Jag har inte tro aldrig har känt på det behovet när så jeg følte liksom at nå prøver dere å fortelle meg at har rett behov. Ja, det de. I stedet for å adressere rett behov jeg allerede jeg har kjent på. Ja, det er jo det de vil da. Så, så det litt tvunget, men vi får se. Vi får se. Det kan være det... Teknologi ja. er noe vi trenger når vi fikk startet. Du vet ikke at du trengte det før du plutselig <laughs> ja. trengte det. Ja, samtidig de er det gode på å skape behov, men nå ja, ja. ja. det litt ned i trynet mitt. Uh, det, det bringer oss over på en annen spillkonsol som ikke finnes fysisk, men som finnes i skyene. Google Stadia hadde også ting, hadde de ikke. Jo, det var mer uh, informasjon om hvordan du skal betale hele betalingssystemet. Det er ikke Netflix for spill, det har de. Ja, ja, ja, ja. For hvor jeg hadde det, jeg tenkte jo først at det skulle være sånn at du abonnerte på det, sånn. mm. så var det, så det liksom sånn Netflix du sier masse spill, så du kan velge mellom sånn, ja. kan spille, det spiller det og det. Mm. Men så viser det seg. Jeg tror det er um, et dette er USA, Europa, det kan man at det er Europa også, men jeg vet det, i hvert fall at det er sånn du for USA, det er jo sånn at det, du, du betaler egentlig bare på muligheten på å spille, altså, hvis du skjønner, for Ja. Så du, så du må kjøpe spillen separat. Ja, og det, det forstår jeg ikke helt. Du forstår ikke hvorfor folk skal... Betal for dette, liksom Nei, ja. er spillene veldig mye billigere, da? Nei, det er ikke det Det sa de i dag, tror jeg Eller en av, ah. av sjeferne i Google sa Nei, hvorfor skal du få spillet billigere? Men jeg hva skal du betale for? Det? Du betaler for å ikke kjøpe en konsol Du betaler for muligheten Den teknologien har Altså, featuren Rett featuren, ja Av å bøke stadier rundt om i Så i stedet for på en måte bare Ta pengene ut av lommeboken min Slenger de til han i kassen Eller kassen på Ops ja, som är ett par tusen. Som är ett par tusen, ja. Ja. ja. Så så gick blö ut dag ut dagen. En krona till dagen. Ja, kanske två, kanske ja. tre. Till på ja. dagen de, til, til og med dagen du inte spelar. Och så kan jag inte sälja dig det på en gång heller. Nei, det kan du inte. Så det är du, du det er jo komplett ja, er at det är ju ditt. Jag betingen är i, I i det det är ju det att teorin alltså ska ske försöka men alltså är det är det är vad ska ni det men det er, men tingen är att det har ju en de har en jag tror den virtuell är inte om det är en egen hardware men det är i alla fall en virtuell PC du har du har din egen slot din egen maskinslot i i server er... <hazule> så <issues> den ,de liksom Kostnaden med broadband att ha den köra i 24/7 okej okay. det kanske okay. var det det, er en, det er en kostnad alltså. Men eh oh, om du det lörar dig. Jag skulle inte göra på köp pengar. Det det kostar sig att det det kostar sig så väldigt mysigt att hålla en virtuell grej du du tror du får en lägenhet? Ja, men du får en timeshare lägenhet. Jag <laughs> köpte och hundra man säger den med Ja, men øh, okej, okay, nu ska jag nu bara ta fram som om det om det var en virtuell PC eller om det var en en faktiskt en en egen hardware. Problemet med at hvis den egen hauer, det det dumme, de har det at da må de ha 18 millioner sånne. Men de, men jeg så bilder av de, husker du så bilder de, de slotte De var ikke så sterk som en chip da. Hæ? Nei, men en de, chip? Nei, ikke en chip, men, en chip, en men det var liksom, det så som en svært kjermkort egentlig ja. Men ting er at det... Altså, jeg har et med masse... Ja, ja, ja nei, det var sånn som et kjærkort, det ja. skal liksom være din maskin, da. Men, så satte uh, de den inn i ja. supermaskinen. Problemet er at, det, så er 5 si millioner som Det var må de liksom ha 5 millioner det der, det, og så skal de oppgradere og sånt, da. Men det, det gir meg en mening hvis det er en virtuell... Hvorfor, hvorfor skal du ha din egen hardware? Eller jeg mener, hvorfor skal Google gi deg din egen lille brykke? Ja, ja. Så jeg vi, tror alt allt tror allt är uppe i skyn. Ja ja, alltså så så det rego på alltså jag det är sånt finns vissa i i vissa alltså man ska ha flera virtuella maskiner mm. Så du tänker det sånt, det sån säga gigas mm. Watson Watson eh super PC och så har du så det det RAM-minne alltså tusen och mm. in i den då. Det, altså, kan ju Google. Det är de experterna. Ja, ja, ja, ja. Det det det det de, det det. Men så i princip är du att ja, du, eh, du du du du betalar daboaner på tjänsten på möjligheten att spela överallt. så må kör vi spel i separat. Jag var jag var faktiskt spel i år ska vidare, för jag såg mig en Netflix tjänst. Nej, då hade det riktig mening. Mm. mm. Men du får ju vissa spel gratis. Uh, og och i tror i bunsen så er Disney till exempel. Det ska kunna vara en alltså det är en gammal ja, Men har man ju fått gratis till med på PlayStation? Nej, det, det, det, det du kunne faktisk bruke tjenesten gratis Men da var du lukket ned til 1080p Ja, det er noe med grafikk bondred, Ja, ja, ja. Okay, det var gratis faktisk det var 1080p som var stereo Bare kun stereo lyder Men jeg, jeg vet ikke, nå må vi ikke blande Altså, og, at, det finns en gratis versjon Gratis, gratis Du betaler 0 kroner, det finnes Og det er for å lukke folk Og folk innser, åja, jeg kan spille Når som helst, hvor som helst, med hva som helst Men så har du også, du abonnerer Og så finns det Månens så som du får ja, okay. Og sånne spil er jo på en måte ja, ja. Inkludert i pakketilbudet ja. Men så har du også eh, Du abonnerer Men så må du kjøpe visse Nye fulltidsspil for å få tilgang til dem mm. Jeg Og, ser at denne det produktet til Google kommer til gå Kunk på rekordtiden Jeg dømmer det ned ja, okay. ja, ja, den øh, av <laughs> Hva tror dere? Altså øh, Det er faktisk Det øh, er Um, det er faktisk en nettside på uh, så, så har alle hva kaller den? Eh ja, jeg kaller Men det er nettsiden som har alle prosjektene som Google har startet, som Google har bare uh, som, som har fejla. Jag har fejla. Att den har kommit att få Ja, ja, så de siden. har blassat ut drite där så bare, de bara abbanden. tror de brukte min pengar på Google Plus för exempel ja. och den är jo så så. <laughs> <hjælder> Men jag Google igen direkt. Men hur kan du höra du är skeptisk? Megit, megit skeptisk. Jag är karre motsatte av skeptisk. Entusiastisk. Jag det tar lite hårt. Men jag jag tror jag tror på dette Ja då. faktisk Uh, men jeg så jo denne første Stadia-presentasjonen uh, som de hadde i mm. våres ja. uh, Og på en måte, hvis de klarer å innfri alt det de lovte da mm. Så ser jeg for meg at dette kan forvandle spilindustrien uh, Men det spørs som folk vil ikke betale for det Men det de tilbyr er noe helt unikt og det er noe ingen andre Spilleverndører kan gjøre, levere På dette tidspunktet Men det eneste forskjell her er jo at Sannsynligvis så må du oppgradere at det Ja Som også vil koste deg ganske mye mer i måneden enn i dag Ja vel, altså du får å få 8K-spillinger Eller 4K-spillinger Men du er ja, jo Det vil du pushe det, Ja, men vanlige folk klarer jo spelet spille 80 eller ja, ja, ja, det, det, det er, er en gratis situasjon Ja Altså, den 4K-spillinger Jeg ser for mye, kun bare dit de der Nei eh, Sånn, Elite, eh, hardcore hardcore vil eh, gå for det der. Ja, det er sant. Det er. Så, så, så, så, så, så, så, så som mor og farmen så spille så flash spill De de klassik feed eller gratis gratis versjon. Ja, de med Google Chrome. Ja, ja. Så sånn. eh og ting er gratis gratis gir du folk noe gratis ting så stapper de opp med engang. Ja. Så sånn. her og hvis folk prøver gratis versjonen og ut at det er nei, ja, er decent nok. Så kan jeg se for en gang det blir noe um, Så folk kan uh, hoppe på Men til syvende sist Så er det jo contenten som teller mm. De må få med seg alle De må få bra spil inn der Altså du kan ikke liksom Bare ha sånn drittspil inn der Det er det som teller Det er veldig mange spillere i verden i dag mm. Og alle med som spiller med har en maskin eller to eller tre Sånn, man har en Xbox, en Playstation, en PC En Nintendo Switch Hvorfor skal man kjøpe dette i tillegg? Jeg tror de Eller er det utbytte et helt sykt antal Syke spillere som enda ikke er en maskin? Nei, men tenk noe Hvem skal de ha? Hvem er brukende? Dette er sånn Ok, hva kan du si? Tanken er jo Den beste bruksområden for dette er at du kan ta med Spillingen overalt hvis du kjører det sånn Ute på reise og sånt da Men det er jo en, det, det føles jo veldig niske det Niske det er også egentlig ja. Men okay, Nå er jo Playstation 5 og Scarlett ute Før jul 2020 Men Playstation 4 er ute Ja, det er sant Og den kan spille Destiny Det er sant Men hvis folk tenker liksom Ja, jeg venter litt med neste konsol nå Og så er på en måte Innen den tiden Så er Stadia veldig godt i gang Og har fått masse spill Så kan det være folk At bytte... Håp på over til Google da Hvis de er neste generasjon Ja, for det, jeg tror det er det de konkurrerer mot Eller det, det, det er der de ser fremtidene Men da må de være heldige med timing Og da må de ha eksklusive titler ved lansering Ja Ellers så kommer Sony i toget og det igjen ja. de, må, de må i hvert fall få være litt store med seg Electronic Arts og Ubisoft Jeg husker ikke om de allerede f... De fikk noen Ubisoft-spill med, med Jeg tror ikke altså, så noen sportspiller ja. FIFA eller, eller noe det... Jeg ser det her, timingen kan være viktig Ja ja, men det, så er det, hele, eh, har, det er ikke mange som prøvde, det er bare noen få som prøvde, men de sa det var ganske greit, men det er jo hele greien med at du, som du sier, at du må være på internet. så er ja. det jo hele med forsikkelsen med kontroll, føles det bra ut når du spiller, så, så, det er jo, du sender faktisk signalene, jeg trykker også gjennom nettet, så, så skal den til maskinen din, ja, ja. Og så skal han oppdatere bildet der, så, det er jo en det er liksom uendelig mye lengre enn den lokale kontrollen din i studen Det er nok av 40 sørste klikken 60 til 45 ja, så, frames per second mm. Ja, så, så, så, så skydespill Sånne så, så, så, så raske skydespill Og sånne så raske sånn Så, så, så, så spiller sånn det, I, i konkurransefremtid, det burde ikke fungere der Ikke på Stadia, nei Nei, det er det jo ikke, men um, På en annen ting en annen, en annen ting så, det kan være at det er kjittet Og det er at det, hvordan du tenker på spill selv. Tingene er når du går på YouTube Så ser du masse sånne Små sånn Damnedelser av videoer så. Sånn uh, Av video Av forskjellige ting da mm. Jeg fikk følelsen av at uh, Når du går til Stadia Så ser du Du kommer til å ha følelsen av at Hver uh, spil er noe Lett for døylig hvis du ja, men jeg en hållning. Det är schönaste. Jag mig satt att det är en reklammenten för Stadia eller for uh, ja, för Game Pass. Ja, så Ja, så, ja, så det är så i mm. du, du ser bara att eller ett spelar en trailer av ett spel så säger du va jag kan pröva det nu. No. Men då må de du köpa det? Kanske det finns en en timmes provsversion eller ja, de demo demo, jag tänkte demo också. Ja, demo, precis. Kan fan någon ha det sälks på E3? Mm. Det de låter det var Game Pass kanske. Mm. Som sagt att när du ser andre Stream et spill mm. Så kan du hoppe til og med der på det punktet De er i det spillet Ja, det var Stadia, det var stadia, stadia, stadia, stadia. Er det Stadia det, ja, ja, ja, okay. ja, ja? Så Så, så, så, så, så, så, så Kanskje du ser Forside Stadia som at det, det er Uvennlig mange typer spiller Altså, på grunn av at nå tenker ikke På YouTube-videoer som Noe veldig Stort, eller det er ikke mye, mye Jeg skal til for en YouTube-video alltså no BPL och nästan alltså Youtube Youtube blir ju nästan en en spelplattform för du ser någon streama och så deltar du. Ja ja ja ja ja. Alltså interaktion eller se på och spela blir så så viska bort. Det kan ju vara være... ja, det är faktiskt bara slags så Når vi ska ha vi måste ha allt detta sekunden. Ja ja. ja. För att så ger det någon magi där. Folk är lite sånt. Uh, og, og hvis ikke barrieren er liksom Åh, jeg spiller Åh, vennligt, jeg må putte inn kreditkortet Åh, jeg må skrive inn alderen min Hvis det skjer med en gang i løpet av to sekunder så, så er liksom appellen det Ja, det kan jeg uh, Ja, en så Minecraft, hvis du klarer for å få den integrert Men, Minecraft er Microsoft-produkt, er ikke det? Jo okay. Men uh, jeg tror ikke de så greve i kresten Hvor de legger Minecraft på tida Nej den er overalt det da uh, Hva var det det som får vara mig lite grann är ju Stadia är ju altså, det hörs ju som en egen plattform men det är ju pc-maskin som så körar det är det ju. Men men det er ikke, det betyder ju inte att pc-spel är Stadia-spel. Det måste ju skräddarsys. Jag tror att det alla multiplattformsspel eh uh, som PlayStation, si, PlayStation, Xboxen og PC:n. PC-versionen kommer ju till Stadia, Ja, men alltså jag men det måste vara en annan konverterings, alltså visste hade varit så enkelt som at PC-spel är lik Stadia-spel. Oh, ja, ja, okay, så så hade du då har ju Microsoft då nog av. I det här case det Game Passen sen. Ja, gott. Så men det är inte så enkelt. Nej, det är inte så enkelt. Alltså Stadia är en ehm eh den lukka den plattform så de har så utvecklar vet engliskspexen till en såll. så, ja. så, så det, ja, sige, det blir sikkert som en play, Playstation en Xbox, de utvikler den til Sonder, går bort den til Sonder. Men, uh, så, uh, så Joakim er veldig lugnt inn til Stadia, og jeg tror det kan gå bra. Jeg er litt mer positiv. Jeg tror det kommer til å... Uh, folk ligner kjær i begynnelsen, selvfølgelig. Det kommer til å i begynnelsen, det gjør det alltid på noe nytt. Hvis det googler ting... Jeg tror det kommer til å roe seg etter hvert for uh, innen Lesters kommer uh, PlayStation 5 og Xbox hypen My, uh, Stadia kan kan holde på det hvis de hvis hvis, uh, uh, ja, hvis, uh, hvis de klarer å holde kvaliteten oppe, synes jeg. Det er liksom... Men men vi viste masse små små ting som irriterer i bunsen, så. Små som design ting, eller bare sørerne nede og sånt i begynnelsen. Så, Legg, du blir disklektet og... Ja, ja folk synes ikke det er en bra opplevelse, da, da det ut. Ja. Så jeg tror det kom til, folk kommer til å kom ta av i begynnelsen. Folk skal jo prøve det, som sagt. Og så kommer det bare til å senke seg ned, og så... Jeg tror det kommer til å være um, steg bak uh, PlayStation 5 og Xbox-hypen etterklært. Men tror, tror du du kommer til å, å Holde seg, altså I ja, altså, trebanen helt ja. Nå kan jeg si for eksempel kan jeg si uh, Forresten siden som uh, Den heter Killed by Google <laughs> Og der finner du med alle de projekten Som Google har startet Som de har egentlig drept <laughs> Eller de, ja. Bare uh, Abandon Google Hangouts Google uh, Plus ja. Google Jumper det Aereo, Aereo Jeg vet ikke det er for noe gjen. YouTube gaming den uh, har det, YouTube Gaming? Det er totalt 171 prosjekter som Google starter, så de har bare lagt mm. det ut. Fordi, fordi, for de stedet, så håper vi jo ikke at det stedet skal ligge der. De har det satt i Ja, de har det. Ja, så, de, de har jo råd til å gjøre sånne ting selv, så, til å starte prøver noe, så kan de bare lade det ut. Da. Men jeg tror... Um, Det starter bra, og så kommer det bare Så kommer det til bak være Bag Xbox og, eh, Sony Og Sony mm. Men jeg tror nok det er, de kommer til å få nok Abonnement kanskje til å det gående Og så helt til slutt Så klarer de å få noe til mm. Du tenker det tar tid Ja, jeg tror nok det tar tid Men eh, som du sier Xbox, Sony og Microsoft også er ute på uh, På å lage gameservice mm. Ja og det er en sånn brytningstid nå, der jeg ser eh, journalister og i kommentarfelt Så det er veldig mye snakk om, hvorfor betaler jeg mm. for Playstation Plus? Hvorfor mm. betaler jeg for Xbox Live? Hvorfor betaler jeg for Switch? Nå må de gi seg noe nytt mm. Mm. Du mener jeg ja, har de betalings-online, ja ja ja, ja. ja. Sånn føler, ja, det det är det lite så. Sånn. Gratis spel när vinkar det på folk i leaj spel när de får. Switcher ju så. så blir gratis. <laughs> du du, du abonnerar ju. på Nintendo Online. Ja. <tøk> du, du får ju Tetris uh, 99 där. Ja, det gör jag. Uh, det, det var ju en ny version eller de hade en sån DLC-paket där. Eh, ja. uh, sån verkar intressant. Men det jag tror jag på kanske som du ännu på mig att man får se lite i starten. Mm. Kan uh, Stadia Tilfredsstill er det som folk ytter spør mm. For folk spør hva folk får jeg for pengene mine Når jeg abonnerer på noe mm. Mm. Pris har jo litt å si eh, Hvor mye folk vil ikke betale for dette mm. eh, For du har liksom selve mange Og så har du spiller mm. Jeg tror jeg kommer til å ha gratis versjonen altså, Ja, det, hvis gratis jeg, jeg, jeg, jeg skal ha gratis jeg, kom, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke det er en karakter At jeg skal komme til å ha gratis versjonen ja, ja. jeg, jeg kommer til å melde deg opp og ha, ha det ja, ja, men det er jo, det er, det er sikkert alle du, forst, for, for det er jo sånn at det, eh, du spiller noe hjemme, og så plutselig på jobb, så... <laughs> Døde <skal vi> tid, <laughs> skal jeg si. Jeg skal ikke si noe her nå. Ha altså. Jeg skal En som du trenger da, er jo en browser. En internettbrowser selv. Kan du spille videre. Ja, for ja, ja. ja, så vidt, ja. Det, det, det, det, det, det, men vi skal ikke en fysisk gennøtt. Nei, du trenger ikke det. det, det, det, jo, det Kan du ha det? Du, jeg tror... Uh, hvis du skal for eksempel spille på En uh, TV ja. Og den ikke er smart TV ja, Da er det jo Chromecast i laget Ja, da er det Chromecast Da ja. kan du bruke den Så det deglig det du betaler Featuren du betaler for da du, Ok, um, du betaler ikke version, Så den featuren får du jo med gratis versjon Så jeg kan godt spille 1080p overalt Skal jeg ha i går Jeg vil tro at men, men, jeg kan spille 1080p-versjonen på min mobil også Men det, den gratisversjonen du nevner, jeg tror den er veldig begrenset Kanskje du får så liksom, små demoer eller noe sånt Ja, kan For jeg mener, ja. de, de kommer ikke til den tjenesten gratis Hvorfor skulle de den til gratis? Så spiser du hele båndbredden, det er jeg som betaler ja. for ja, men du betaler jo for spill Ok, ok, featuren da eller, ja, eller mener du at du abonnerer, og så får du disse månedene spel gratis? Eh men när ja, den du du betalar för broadband ingång. Du är det. Eh jag menar den jag tycker såg listat att den den, jeg jeg at det, det, den, for, den moden och att det ska gratis att spela 1080p. Uh, ja, ja. Den, uh, Men det som du säger, varför ska Ja, det det brukar på den 1080p i och tror jag ja. altså, du kan melde, du kan liksom abonnera, det finns en gratis abonemang. Uh, men så tror jeg det är liksom bara ett sånn, innblikk, du får en smakebit av hva er det dette abonn abonnementet innebærer? Så du kan ikke da kjøpe et med gratis abonnement og bare spille det spillet hmm. Jeg kjøper Skyrim Kose meg med deg i 500 timer ja, Nej det, det hadde de tjent penger på du. eller de, de, for de ville jo ha penger av deg hver måned Ja, så enten må de straffe meg på en vis med knuttene igjen, eller ja. og så må de lokke mig. Yeah. Du får uh, masse sånne uh, reklame inn i spillingen, eller det er sikkert det de tjener penger på før, ja, det er jo en måte på at de kan tjene penger på, du har bare slått inn masse reklame, eller noe? Vi synes i en elvis postkamp, det kan være en reklame. Jeg hadde ikke forhåndet om de hadde gjort det. Det är ju det är ju möjligt att göra det. Ja, men med kutta där. Det är ju fler god idéer så. Det det är ju teknologiskt möjligt. Det är teknologiskt möjligt. de har ju vi har ju Så ligger man och klipper det och det er den måten du får ditt gratis abonnemang på för att de ger dig mest reklam. de har jo dubbla reklamantal på Youtube nu som irriterar mig synsikt. Nu ser jag med två video för för eg ser där den mor Sklipp og trynne videon som jeg ser for forkert men, men sånn kan jo YouTube gjøre Fordi de bestemmer ja. Om ikke du betale for abonnement Og noe du har prøvd jo, okay. Du betaler ikke, men nu har hatt prøve måned For å kunne se Cobra Kai Ja, det gjør jeg Vi snakker det, det er en kul kultus ja. du ta det i kveld? Nei, nei. nei vi tar det senere ja. Du må må hoppe videre, for ja, ja. det begynner å bli så jældig sent her Ja, ja. Uh, okay, ja, ja. Oh, hei og hei Jeg uh, lider kjapt uh, Kjapt kommentar om Cyberpunk uh, Fra bak Hva heter de Hva heter de folk CD Projekt Red uh, uh, Det jeg så uh, Så veldig bra ut no, no, Nå har jeg ikke spilt Jeg har ikke spilt gjennom Eller spilt mye av uh, Witcher 3 Så jeg jeg kan ikke uttale meg som en fan av men du har jo det. det. Jeg har jo jo jordkjem har spilt. Og du har jo spilt ganske mye, eller? Ja? Jordkjem var nesten Sås, ja. <laughs> ja, Han var litt halvt Det var jo mange ganger som på det igjen. Og så hadde jeg en liten pause. Men uh, nå, så rettet dere å fortelle hva dere synes med selve prestasjonen der, da. Hvorfor startet, Jordkjem? Breathtaking. Ja, for det, det aller kuleste, jeg så det live... Eh, og så plutselig så ser du Keanu Reeves, og bare, What? John Wick? Keanu Reeves! Hva gjør han på E3? Og så er han, det er ikke bare han så da liksom, ja, jeg heter Keanu Reeves og jeg synes dette spillet Nei, han er i spillet, han er integrert i spillet Han er nesten den som driver historien fremover Han er bi-rollen, ja. ikke, er ikke men han er på en måte fortelleren på et vis, tror ah. jeg ja. Uh, og, uh, og så var han på scenen, så folk gikk kikket jo amok når de så at folk, folk elsker jo Keanu Reeves ja. uh, Og så var det noen som skrek, you're breathtaking <laughs> Og så sa han, nei, du er breathtaking Og <laughs> så pekte han på den fansen i salen Og det ble en sånn en meme da man men CD Projekt Red, ja. fant du hvem dette var for en journalist, så det skrek jo det Åja, oh, ja Uh, jeg har sagt at på release så skal du få en extra super special edition av å med <laughs> posters og figurer og alt det nye. Ja, ja. det, det, det er litt sånn spontane ting som er ganske mye, det ting bare skjer og litt overraskelse. Og. Jeg digger jo i Keanu som en skuespiller og som en personer. Han är verkligen sån karismatisk och alright. Syns du er han är en god skådespelare då? Nej, nej, det är en annan tjej. han han är John Wick, The Matrix, Blade, si, har gått sitt uh, Dracula. Eh, uh, Bram Stoker Dracula. Ja. Kan Reese där. Ja. ja. ja. Reeves, ja, ja. engelsk dialekt. <laughs> du kan måste klipp på Youtube. <laughs> han ska han, skal spille, han skal en britte. Ja. Han hade ingen Oscar i skilsäll. Jag var ju ung då och skulle spela en brite där ja. då <går> det och Det var helt urim. Jag är ju själv sidspår. Men en självspelare ja. Mm. Ja men det är ju bara någon inte ens några kalle man kände sådär i spel Han där i um, Ghost Recon Öland. John Burnthoff. Ja ja ja. Ja, han kändes så det man inne i spelen då. Jag tror det en mode och och skapar du du skapar ju lite extra uppmärksamhet och det har ju fans som, "Åh, det är den skuespelaren, jag diggar den skuespelaren." Ja. Ja, där han härne långhårte pöplen i Kuchimas sitt projekt då. Norman Reedus. Norman Reedus ja. Åh, åh, vad fan hela vägen då. Och ett annat med. Ja, det er jo litt sånn... Før, før så var sku sånn... De ikke, men jeg tror det er liksom en ny æra nå, der... Spill er en, uh, ja. med, det, med spil, det er mye penger i spillet, så er det ingen tvil om det. seg jo talent. Ja, ja. Uh, så men da... Det, men du... Jeg tror Keanu Reeves, jeg kan se for meg, han er sånn en sånn... Han spiller spill da. Så mm. han, er, han er litt inni det der, spillindustrien. Spil. Så noen andre kjendiser som... Uh, Garantert ikke spiller, så jeg er inne i sånn De er bare der for penger, altså ja, For å behyre inn da ja. uh, Han der, han der uh, Kevin Spacey Han var med i en Call of Duty <laughs> ja, ja, Som med. han bør si en Call of Duty-spiller Jeg spiller. tror faktisk han en stor gamer Nei, ja, jeg jeg Kevin Spacey ja, ja. For han spilte til meg ganske i Som den skikkelsen I uh, House of Cards Det var jo blitt Det du så han spille Ah, det er like, da ikke ja. Men nå er jo Kevin Spacey litt på vei jeg ut litt, da. Ja, det er jo litt nøveplekk. Litt sånn, ja. Um, ja. men hvordan så spillet ut da? I stedet så det bra Vi går jo til en førstepersons ja. uh, perspektiv. Det, det, perspektiv no. det er litt annerledes, men jeg tror det passer veldig bra den sjangeren. Jeg mm. uh, liker settingen. Det er liksom framtid futuristisk, det er litt sånn skittent, uh, men... Det er også dagslys, du trenger ikke å regne hele tiden Bare fly i fremtiden, og det er noe folk ofte gjør I sånn futuristisk noir-setting Skal Blade Runner? Eller? alt Blade Runner. Men det, det var, altså, av det jeg sett så virker det En sånn enorm frihet Til å den uh, Denne storbyen Og gjøre ting på din egen måte Og uh, yeah. Ja. ja, så skal jeg til og med kunne runde spillet uten å fysisk drepe noen Ja, sant Sikkert skylder de med en bedøvelsespill Men, uh... så, men, sånn, men uh, City Project er jo god å sandbox-open-world-spill Så mm. du, det er jo uh, for Så jeg tror, de, <coughs> tror ikke du skal være redd for at de, skal, at de gjør noen dårlige jobb der, tror jeg ja. Jeg har stor tro på at dette blir et veldig bra spill uh, Men jeg må se om det passer på en min spillestil Eh, hvis det blir for åbent, hvis det blir for stort, så, så blir jeg litt sånn handlingslamma Jeg har jo aldri spilt eh, disse eldre scorespillere Men du digger jo mass effekt Det gjør jeg, men det er, det, er, det er et narrativ som er litt sånn mer strammere ja. Du spiller en protagonist, og så går du liksom, og så følger du en viss historie hvis, det, det er jo liksom bare å bli dumpet ut i en by og gå hvor du vil, gjør hva du vil <laughs> Da er jeg sånn, nei, hva handlingen? Hva er motivasjonen min? Altså, jeg, jeg trenger noe i det litt av det. Jeg trenger litt håndholding. Hold meg i hånd, <laughs> Det skulle komme på alle plattformene, stort sett. In that switch, antar jeg. <laughs> ja, jeg ser ikke switch. Jeg, jeg reiter med det, da. Men, uh, hvor tid var det som kom, ny... April. Det var ganske nylig, ja. Nydelig, altså, ganske snart, faktisk, ja. Ja, ja det er jo lenge til, men så er det snart. Det er vel, ja. ja, men, jeg, jeg mener, jeg husker at de, de som er sånn som sånn, sånn, Blizzard, de som er sånn som sånn, Blizzard, de sier i en sånn, dator og sånn, nei, det ferdig, ja. <laughs> de pleier å være sånn, men uh, var det var bra at de sa det var bare ett år til, jeg hadde forventet neste høst, mm. men uh, april 30 det er jo, mm. så lenge det, eller, så lenge det er jo, år, men... <laughs> ja, så so fremme er de Outer Worlds og uh, legger meg imens. Ja. Mm. Uh, har dere kommentarer om Watch Dogs Legion eller Avengers? Eh... Um, jeg spiller ikke noen spiller, så pass for den du Jo, ok Jeg bare hørte etterpå at folk var overvansket Ja Og sa, jippie, kan være en bestemor som hakket Ja, det er jo litt kult da. Men uh, jeg har heller ikke noen forhold til det, så jeg tror jeg bare er blanke uten av det, visste Ja <laughs> Konseptet er jo litt spennende At du, jeg tror du, skal, du spiller liksom, det er en by som er under kaore. Uh, ordet? Um, Sånn unntakstilstand eller noe sånt Sånn totalitært regime, er det Ja, det? ja. Mm. og da skal du liksom være en del av denne undergrunnsbevegelsen Og du skal kunne rekruttere hvem som helst og, Men det jeg ikke forstår er at det er liksom, menig Hvem som helst, hvem som helst Altså, ja, du er bestemord Men de, de har ikke skapt 1 million ulike personligheter i det spillet Men kanskje alle er like Ja, det er liksom De snakker prototyper med variationer kanskje ja. uh, men, Så jeg lurer på ja. hvor blir det konseptet gammelt Ja det er jo det. Men det är ju det är ju intressant har ju inte spelat av de Watch Dogs spel Men det ska ju vara sån hacker cross simulator alltså eh øh, typ sån sandkassespel med fokus på teknologi och hacking og, ja det och stridsmod makter rätt så säkert. Det är så många open worlds spel nog. Ja. Ja. ja. Øh, liden kommentar om Avengers folk var jo spente på det, siden Avengers har vært mye snakk om det, med de filmene, øh, og hvem er det som står bag det det er, Crystal, Crystal Dynamics. Crystal Dynamics, de, de har, står jo bag kvalitetsspill, og så for, så folk en CG-trailer, eller det var liksom små klipp med ekte gameplay, og folk var ikke fornøyde, rett og slett. Hva slags genre er det? Det stod veldig generisk ut. Ja, det, stod, ja, det var sånn, ja, for det, det skal være, folk trodde kanskje er det som Destiny-aktig, at det skal være online hele tiden Og så hopper folk ut og inn Men det er det litt vanskelig hvis du har fem helter Skal alle være den samme helten Eller er det en million to så springer du der med hammeren sin Men Det har vært litt forverring i forhold til Budskapet eller Hva er egentlig spillet Men du kan i hvert fall være fem heltene Så skal du kunne spille Online sammen Men jeg tror det er Jeg tror ikke det online i den forstand du skal gå online hele tiden og løse oppdrag sammen, som i Destiny mm. Nei, litt en sånn ved, vedheng Online modusen Ja, som altså jeg, jeg tror kanskje det minner mer om De gode gamle dags online spiller Der du er liksom Du har din historie Og så kan din venn hoppe in og hjelpe deg Ja Altså Gears of War som spilte Halo før i tiden Ja, stemmer. det stemmer Ikke noen mm. sånn online persistent hele tiden Og dette skjer Eller, ja, Avengers 2. Jag av Christopher Dynamics det är ju det det är ju kännt för att lägga den typen spel är ju så så uncharted i den narrativ ja. single player spel. Ja. Men uh, detta kanske lägga kan ni kan kanske lägga till en hop in hop ut uh, ja. multiplayer. Ja. Och okay. jag det kan vara gøy och och spela Avengers på den måten Og at du samlar lag og leger du Avengers. Eh uh, det, det de fortalte var att varje hjälte hade ju liksom dit sin spelestil. Eh, avhengig om det var Iron Man, Hulken Eller Thor eller Captain America eh, Det har litt sånn gøy ut da For Captain Thor for eksempel Han kunne kaste hammeren sin Og det var mynt litt om God of War-mekanikken ja. Så du kaster hammeren, kaller den tilbake Gjør komboer Ja, sånn, den slags ting ja. eh, Men foreløpig så får folk litt sånn Ok, jeg vet ikke helt hva dette er for noe De avventer litt grann før de blir Entusiastiske ja. Så det skader jo Avengers litt grann Uh, Nintendo Direct, uh, Det var lite mycket för uh, Witcher 3 kommer på Switchen. Jajai. Det är sant <laughs> det är ja, bra for folk For Nintendo fans som ischa får ta bli det spelet nu. Ja, väldigt. Witcher är ju fantastisk. Kan jag genlisä idag, sällan är ju. Eh lure prob, jag får den instimata version med alle packningarna. Eller de, ja, de gör det ja, de gör det. Ja. Men självklart ni hinner ska. Har pengene sinne Tror du ikke? Nei, nei, men jeg tror det, det er jo et fullpris spil Ja, ja Men er det inkludert alt i et sånt Game of the Year package? Ja Åja, oh, ja, men da er det så bra Nei, nei det, jeg, jeg, jeg frykter at Nintendo kommer til å gi bare spillet Og så må du kjøpe pakken etterpå nei, nei, nei. Men det, det blir nok fullpriset Ja For et veldig gammelt spill. Ja, for spillet er jo for en del lågam. gammel Jeg må gammelt snart Jeg håper de klarer å presse switchen til at den yter sånn yte, grafisk selv om det er jo relativt gammelt spill, men Switchen har en tendens til der degradere eh, på en måte spill som er på nåværende generasjoner. Enten det, eller så kommer vi et slags skille der det blir sånn som en new 3DS og en new Switch. Ja. Der den kraftige Switchen er spillene optimalisert for. Ja. Og så er det enkelte spill som vil ha dårligere oppløsning eller framerate på det Ordinaire Switch mm. Det vil virke Men det kan være De virker litt dårligere Ja det er litt dumt det At det skiller komme Eller folk det, det kunne være typisk Nintendo resten, liksom. <laughs> Ja um, Så det er det jo Breath of the Wild Ja det, det var jo mye oh, det, var det var mye selv <laughs> uh, Du hadde Selvfølgelig Breath of the Wild 2 Jeg vet ikke Er det det de det Det er Codename Codename Alt vi så var jo En litt sånn skummel trailer <laughs> Jeg synes det Ja men det var veldig annet Du sa Nei man har sett Breath of the Wild Ja Stemningsfølger Zelda virker nesten som en spilbar figur. Det er folk, folk sier det ja. Enten det er at du bare spiller jo Eller at det faktisk er to player Zelda og Link wow. uh, Det hadde vært kult Det hadde jo vært litt sånn de, de, Altså, selvfølgelig De har jo prøvd å shake opp lite litt grann i de siste årene ja. Så det har vært litt mye sånn gråtte, Open Åpen, åpen Så Breath of the Wild ble jo bare et åpenspill Og de nå det blir ju ja, ja, ja, det var ju och det var ju bra att i ton riktningen och kanske nog pröva. Ja, kanske Zelda kan det vara ett flerspelarsspel. Med litt mer struktur. Med lite mer struktur. Satte ni något på världen? Ja, för folk saknar lite dette med grottor där. Mm. Eh, det var ju bara sån mini grottor inni mellan bossarna hade ju nämligen grottor i Breath Wild. Ja. Men, men mm. folk saknar äkta grottor. Ja. ja, det var, var ju egentligen den här världen så var det själva tingen Uh, of the prefer the one. Mm. Alla dessa spel, alla dessa spelare, de säger ju att det alltså skulle en uh, ny Switch, med, sin, uh, med det första. Jag i alla fall en en sån uppfyll Switch 2 tror jag. För det, det det ser som det det är massa. Jag får ju också alla massa projekter med det mm. Switchen då så. Jag trodde kanske att de, de, de skulle annonsera en Switch Pro alltså. Ja, ja, men det det är tror, ja, ja. tror du det er ne, tror dere det tror du det vi får se den i løpet av eller at de annonserer den proveutgave ja. ja, det tror jeg, en mini i alle fall En mini? Det har mye rykter om at det produkter som ikke passer den originale switchen Men som ja. passer en switch mini Ja, Kanske en som... Sånne eh, bokser og oppbeværingsrammer og, ja. og tasker og sånt Ja, ja, så, ja, ja. ok, som... Selve formen passer Ekstra, ikke til. formen ja. ikke passer til en ja. overhånd av switchen. Hmm, interessant. Ja, hva, hva var det andre selv? Uh, ok, det er det Game of Thrones. Det A ser week. helt, det ser helt oh, Det er det, gulig, det. Det, det er remake, ja, ja, altså. eller reimagining, eller. Ja. Jeg elsker den stilen, altså. Jeg gjør det. Ja, det, det, det, det, det er ikke sånn leirfigurer, eller noe sånt. Uh, og, og, og, og, og det er så lenge siden jeg spilte det og spillet, så det er ikke sånn at jeg kommer til å huske alt Jeg husker ikke noen ting fra det Det er jo bra da, for spillet, det er ikke sånn at du spiller et nytt ja. spiller Jeg er jo runder det for mange, mange år siden Det ja. er ja, bra å husker bare det er bra å spille Skal vi spoilere noe, det husk Det var vel, uh, alt var vel en uh... Det er spoilers som er links, jeg vet ikke men det var, det var vel en drøm, var jeg Ja <laughs> Jag sa nånsist att den skrev i trä. Allt dröm. Slappa fort i. det var, var bara en dröm. Ja, det ska vara svårt. Men det var lite trist då for... altså, för alt... var drömmen till en sköldpadda uppe på ett fjäll eller något sånt. Ja, vad så. Men det var något rätt med med alla folk och og... på ett vis. Men när drömmen slutar så slutar de existera. Det, det det. var lite en. Liten... Var en liten... wow. No liten... wow. no masse folk nå. Daksen til da. Ja. Ja, for de ser også som sånn nøkkelringfigurer, vil jeg ikke sagt. Ja, ja, det, det er noen som er veldig sånn... Eh, ikke leire, litt mer hardplastikk. Du, du, du kan ta på dem. Ja. Det er veldig sånn håndfast, sånn... Nei, veldig, de ser veldig gøy ut. Ja, en utrolig kul stil. Og, og jeg liker på en att det du selv det kan være begge deler. Ja, det kan være voksent, det kan vara mörkt men det kan vara lekent og litt mer sånn todig og for alle. Ja, selv det kan være som helst, ja. Ja, det er veldig kult da <gå> som, Så er så er jeg Som, som, som <gå> ja. jeg Så synes så summer summering, så synes jeg det var en uh, bra direct I motsetning til fjor, husker du det når de Smash? I fjor var det Smash, hele tiden Smash, Smash, var det Pokémon og Smash? Det var, i fjor, jeg husker, ja Det ja, ja, ja, ja. jeg var det hette Smash-spillet i begynnelsen, så tenkte jeg sånn, okay. Ok, får vi se Smash på denne directen? Drog den ut nesten hele presentasjonen, jeg tenkte sånn Ok, det tar ikke din dritt visa vise i år altså Men så, i år så hadde de faktisk, hadde de faktisk møye å vise De hadde det ja. eh. Jeg er lei av Smash og Splatoon altså <laughs> Ja, du har, har du begge deler? For jeg hadde det på Wii U'en, ja Ja, ja, men ikke på Switch'en Nei, så har vi spilt det, jeg forstår jeg. det bra, men Ja, vis noe annet du, men, men uh, den siste nye karakteren i Smash, den digger dere jo. Jeg vet ikke hvem det Ja, jeg vet hvem det er. Dere er liksom feikert men så var det det der, der, der likevel. Sånne traileren var i sinne så kule. Men jeg ja. gledte meg jo ikke til å spille. Nei, nei, nei. nei. Det var, det var annonseringen var drivkult. Hvem var den Det er Banjo og Kazooie. <støk> ah, kult. Er det ikke ikke den rare-ware-karakteren? Hvordan Ninja Microsoft har uh, gitt lov Strekke ut hånda og kjeike Og de venner, sant? Det er nok en gang Bevis på at uh, Nintendo, Sony og Microsoft Er mer kompisene enn før da Ja, for jeg vet uh, en Sidespor med igen Men uh, Microsoft og Sony ska jo samarbeide på et uh, gameservice, ikke det? Jo Det var snakk om det Det var uh, Det var uh, Det er Spillingkyer De skulle samarbeide på det på, på det i hvert fall Ok Kanskje de så Ja USA altså, har bare hørt de samarbeider Men jeg skjønner ikke Hva er det for noe som De ikke allerede Selger oss nå Ja, men de skulle samarbeide på et eller annet vis de er litt redde fra Google Ja, det husker jeg tenkte når de så det ja. de, de såg på den Dette det kom ju etter Stadia-annonseringen Og de er jo sånn med vi vet at pokker hva det er, men la slå tilbake Ja, ja, Vi kan ikke ha tre som slåss nå, nå må vi For Google vet, vet allt med det Skytjeneste-greina Det er ikke en stor for det er jo ganske svære I det der Uansett, ja, jeg, så, jeg synes Nintendo Hadde en uh, bra etrygg jeg, uh, jeg har ikke egentlig mer Å fortelle om Nintendo uh, Om ikke folk har, nei, har ikke kommentarer. Syk, uh, kommentarer der uh, Nei, nei det uh, siste store spillet som jeg på en såg uh, Var Jedi Fallen Order Ja, ja. det sa jeg faktisk var jeg synes, Hvem sa at det var de der Respawn som lagt det Nei Jo, det var noe det ja. De tegner for folk Ja, ja, ja Det ja, ja. uh, er EA som publiserer det Ja, ja, ja de viser ja. Star Wars rettighetene uh, Og det, det mynte jo litt om Force Unleashed Eller på en måte en versjon av Uncharted Der det bare litt mer sånn akrobatikk da Ja, det virker eh. faktisk gøy Og du, du bruker liksom Jedi-kreftene dine Og så har du en liten kompis på ryggen Jeg vet ikke, noen liten dro, droide mm. eh. Joakim, du synes det virker gøy og kjent? Ja Ja, ja det er faktisk responserlagt det ja. Star Wars Jedi, Fallen Jeg øh. tror selve det universet foregår Når de fleste partene av Jediene har blitt utslettet uh, Så du er en av de siste Og skal hjelpe rebellene uh, mm. Tror jeg sånn, ifølge kronologien Ja, uh. så det er bra det bra kom til Kom til en, uh, en uh, starvarspiller Som er Singerplayer Adventure ja, det, det har jo bare prøvde. vært uh, Battlefront-spiller mm. ja, Det har jo vært litt, litt pepper for de Ja, det er jo uh, <laughs> Ja, det er jo sånn Battlefield-ish uh, Uh, Multiplayer-spill Så en liten Star Wars-spill Med uh, Historie og hele den uh, Mytologien da mm. Så det er, det er en ry, rik mytologi da du, ja. kan ta, du kan ta så mye fra denne uh, Fra Star Wars Universet Så det er det han har en uh, spil, til, uh, spil til det Men Respawn uh, er bra valg, du De er jo egentlig kjent for bare lage spill Stort sett Titanfall, Apex Legends Mhm øh uh, lokalt info er tredje pers tredje persons perspektiv eh uh, em spill, adventure spill. Ja, det er sant det? Yeah. De, de kan uh, kan jeg si dette med action kan de veldig Ja, ja, sånne uh, ganske actionfylte eh uh, ja, ja. ja. og uh, få det det fekker veldig bra til i taktisk fall 1 og taktisk fall 2. Dette er mm. liksom parkour, ja, ja, ja. veldig så dynamisk slagmark. Eh Ja. Eh de men, spørs om de klare. Så en men det spör som ni är klara så jag tror själve skyde mekaniken och men det får tellen historien ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja jo ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja at det flyter da mm. du, du, du, du har jo visste sånne game directors Som er veldig flinke Amy Henning tror jeg ja, ja, ja, ja. Er, sånn, er litt flink på det Ikke at jeg vet så mye mer om det Men, men det visste folk du stoler veldig på Er at de, hvis du gir deg regien Så leverer de ja. For, for spesielle spillformen Du har jo, jo mer Når du på det så er det mer idé Enn en film En film forteller jo bare en historie selv. Det er en veldig enveis kommunikationsmåde. Mm. I spel så må du tillägg hur sen spelas, alla buggar som de fixar. Så må det vara en bra historia. Alltså nu är ju de så, så spelen har så mycket krav nu vet du. Det ska vara en bra historia och. Ja ja. Så så. ja så. Musikk. Musikk, ja, ja ja. Så ja, grafisk uh, så er det spelmekaniken och allt. Det ja. måste ju det Må vara de ja, gött. Ja. Ja. det kan gå det kan bli bra det Hvor tid det kommer nå <laughs> Nei, jeg husker ikke Jeg har ikke fått med meg noen datorer i bare husker Jeg sitter med liksom et inntrykk av et spill Men jeg husker ikke datoene. 15. november 2019 Så den er, ja. den er, like er, Friday. Ja. <laughs> er Black Friday Ja, det er et Black Friday-spill Ja, så det er jo uh, ganske nærme Så det er jo litt sånn De uh, sånne typiske jule- og høst-jule- og uh, black Friday-spillet Det er rett og mm. um. Siste på... Uh, Inntrykket mine. Yeah. <laughs> de var med digital. Jeg har ikke hørt. <laughs> <laughs> nei, det en indie... Ja, de kjører med... Indie... Jeg som ikke har de Så du, det gjorde ikke. Nei, nei, nei. tingen er... Altså, de har jo veldig smale, rare spill. Yeah. For eksempel... Uh, «Heartline Miami», tror jeg. Ja, det, no, jeg oh, ja, det. Ja. Men det, det siste spillet de snakkes mest om i denne gangen var «My Friend Pedro», som er sånn bullet ballet, john woo shooting Det er to de da, selvfølgelig. Men det har kommet ut, ja. Og det fått bra anmeldelser. Ja, det har fått veldig bra anmeldelser. Ja. Og folk synes det er veldig gøy. Men de uh, er tre presentors, som var et videoklipp da, stort sett. Det var liksom en parodi på «Nintendo Direct». <laughs> det var väldigt löje faktiskt. Men det var väldigt sån de minte om en B-filmproduktion för det var sån de gjorde alltså de alltså de dåliga det var yeah. blodgörde minte om RoboCop för hur presen, som presenterade hur blev skutt. Och yeah. så bara altså, igen upplevde du som RoboCop Og så var du inne i tankarna hennes och så var det liksom bara det var liksom en parodi på Nintendo sin familjevänliga presentation. <laughs> oh, ja. Så det var liksom var sån wow kan inte se här på. Eh uh, så det var som att jag var löje då. Ja, och det Tuesday Xecure i Chal var i hela tatt eh det var liksom bara spektakel och galskap. men jag tror det representerar sällskap lite grann. Jag tycker sällskap är sånt, de gör sina egna ting og... de hade också sin sin kan du säga si, av sine egna spel som du kunne kjøpe på Steam. Akkurat som noen hade kopiert spilleries Og liksom lagt en B-versjon Ja, bare med samme titel nesten Ja, med samme ja, ja. titel nesten Ja, du kan, kan spela B-versjonen var nå bare, Ja, ok, hva er dette for noe? Så det er liksom bare sånn, oi Oi, har de det? Altså? De har det eh, Så jeg synes det er jo litt sånn kult da mm. eh, Så de liker jo Ja, de i World War, de virker jo som veldig kule utviklere mm. um, Ellers så synes jeg, det, det synes jeg vil si om E3 2019 var at det, det var veldig mye sånn Klipp, sånn Cinematiske klipp Nei, jeg fikk med vel en Som skal gi deg et av et spill Men jeg ser ikke noe gameplay, jeg vet ikke hvordan dette spillet er Og, og jeg vet ikke hva, hva er dealen med deg? <høst> eh, skal, skal vi, jeg, jeg, jeg leser den plassen at det de mente det er på grunn av E3 EU20 Førtid var E3 for gamers rett, du sa. Ja. Og masse gamers kan se på sånne noter. Men uh, spiller jo big business. Nå er det jo for investorer å se også. Alle store stakeholders, alle store aksjeiere, de skal se på 3 Og så se, ah, ja. se, se hva, hva de har med pipeline som kan tjene penger, hvis du skjønner. Og de skjønner jo... De skjønner jo bare en stor trailer med mye bang, flash og bang, da. Ja, ok. De, de ser jo ikke... Hvis vi ser en gameplay-seksjon, så er sånn. ja, ok, det er sånn du spiller det. Men uh, vi vil se en cinematisk, uh, mm. vi vil se en cinematisk filmtrailer, mm. som skaper hype til jul, til jul og holiday times. Så, ja. så. Mm. For, for uh, E3, det har jo blitt stort nok til at, som, som sagt, de store aksjeierne og de store Big Boss, de uh, tuner inn for å se på det, de også, altså. Nei, du for oss yes. andre. Ja, for okay. meg vil jeg se helse gameplay då. Ja. ja, for ja, det, det, det jeg vil se. Jeg vil se hvordan, hvordan det spilles, spilles då, for alle kan lage en sinnsykt bra film. Eh, yeah. yeah. uh, for ja, for for for, for eksempel Ghost Re det er, Wildlands. Det er Ghost Ghost, Ghost, Ghost, Ghost, and, uh, Ghost Wildlands. Der hadde liksom mye med han John Bernthal og han virker jo veldig, som en kul skuespiller, men såg med spillet. Och division 2 Så jag spelare. Ja. En, en, en, en del ting. Det var bara en masse spel som jag bara sånn, satt igen med sån okay, vet inte. du visste ju mig hur spelare var och det, jeg... det var det breakpoint då. Breakpoint. breakpoint. breakpoint. Ja. Men eh uh, tingen är uh, tror presentationen fick du se mycket sig. Men uh, de trailern med gameplay det det är sånt de Satt Ehm sätter på då. Ja Det det fick mig säga det borde ja. det Nej som de säger på den söndagen där de ska visa allt på Fujigai så visste de bysege. Ja. Det gjorde jag. Och ja, jag glömde ju att nämna Final Fantasy 7 uh, som faktiskt ser lovorna sud. Det visste de gameplay ju. Det är det, det, det visste men eh uh, faktiskt då då blev jag så över. Oj, det gameplay. Herregud, det blev så spänt då. Men uh, ja, uh, det var kanske på tiden <laughs> ja. de? för de... de altså, det kom många norr. har ni. har ni. Har ni precis det sen. Det är true att var man. Like så här. Ja, øh, og det er noen etere i de først annonserte Folk gikk av meg på YouTube og ja, sånn men, men nå så vi faktisk hvor spillet fungerte Og jeg tror den kom ut våren, kanskje ja, første episode Ja, første episode, det er ja, ja. episodisk Jeg skal inn, Arne Jumma, at jeg jeg, jeg jeg kan ikke samme hype omgående Jeg har jo ikke spilt den originalen når det kommer ut Folk har sånne nostalgiske uh, ja. minnene med det spillet ja. Ja. Jeg kan ikke si at jeg har det samme etter ser det Nei, det er akkurat Nei, jeg holder på å spille det nå litt Hva uh, <laughs> synes du? Det, ja. det, uh, det går litt trengt å Bruke og, og nappe napp, ja. <laughs> Jeg har spilt mye Celeste uh, Det synes jeg er veldig ja. Det er litt gøy Men uh, uh, det er som... Uh, det en remake av uh, Okena Time jeg hadde fått en annen før for den då, ja. de, de ja. ja, så en sin mitt spelsoll. Ja, Ja ja, så det var det. Nintendo Ja ja, jeg vet det hør uh, på, vet du. Så så. Det hør på så flott. Jeg tror ikke jeg har med å si om det er 2019. Nei, ikke heller. Nei. Nå er det sommer og stilt. Ja. Jeg ja. vil bare spille. Och namm brigademon spelar det som. Så kommer höstens nyheter sharp nog. Det är tror vi tar oss en liten paus det. Ja. når när om kommer tillbaka så har vi en speciell runde For våra två Eminente deltagare här. Oh, jag ska gå ta på ett spelande. Jag gör det. Okej, men strax Okej, okay, folkens, da har vi kommet til sommerens store nyheter, dere kan glemme Avengers, dere kan glemme E3, dette Holmgang uh, Redux version 2 Forrige gang så var det Joakim uh, som representerte Sega Åja, oh stemmer <laughs> Versus Hai og Magnus som uh, representerer Nintendo, eller har jeg ikke blant med det da? det stemme Uh, jeg vet ikke helt hvem vinner han var der uh, ja, det Men nå, nå handler det om kunnskap Og Hei og Joachim skal teste sine spilkunnskap til sitt ytterste Dette blir en maraton av et spørsmål, runde på runde <laughs> Og så, før vi starter uh, Joachim, har du noen ord? Joachim knows what he does Hei, har du hørt svar for det? May the best man win ja. Me Vi får se hvem som stiller sterkest i kunnskapsdepartementet Det blir 1, 2, 3, 4, 5 runder med spørsmål Og hver runde er litt forskjellig Så jeg kommer til å Gi dere god tid til, eller gode instrukser i forveien på hvordan dere ska svare, og hvor lang tid dere har, og eventuelt om det finnes minuspoeng, eller om det gjelder hver kjærpest. Ok. Men, runde 1 ska vi starte nå. Ja. Mm. Og det er en helt lett og grej innledningsrunde. Jeg kommer til å stille spørsmål, og dere skal bare skrive svaret, på arket och för arket för nokkers. Mm. Uh, se på kvarandre. Eh. Uh, Aj, ja, den ska du ha. Eh. Uh, så harko, låt mig säga ti sekunder. Betänkningstid. Passar små. Cirka. Cirka. Vad ska Ja. Uh, så ju, uh, deltagare 1, hur kommer du klar? Ja, ska vi numrera dig då? Ja, 1 8. Hi, er du klar? Ja. Okei. Round 1. Fight. Spørsmål nummer 1. Hva hette eliten styrken som Solid Snake var en del av før Metal Gear Solid 1? Og selvfølgelig, våre lyttere, hvis dere vet det, så kan, må du bara skrive ut, men vi hører dere ikke Men bare være med på spillet Ja, det kan jeg jo skrive ned på spillet. Ja, ja, det kan jeg, selvfølgelig Nå har det faktisk gått 15 uh, sekunder jeg, uh... Hei, eh, da er tiden ute Joachim, hva har du for noe? Blank. Flank Flank, Team Fox Nesten hei, det är Foxhound ah! <laughs> <laughs> Nei, sorry Ingen poeng der Oi, oi Ok, eh. ingen poeng Spørsmål 2. Hva fall, hva for et spel har vunnet mest priser gjennom tidene? Mest priser. Okei. Altså flest priser, ja. mm -hmm. Hvis det er noen uklarheter som man nok bare spør meg. Jeg håper jo at uh, uh, det er ganske åpenbart nå i steder. Jo jeg kan bare fikse mikrofonen som er hører deg godt, uh. Sonia. Sånn, ja. Okei, okay, då er tiden ute. Ja. Joakim, hva har du Super Mario Bros. Ja. Og skrev Minecraft. Okej okay. hei. Hva har skrev Zelda og Green of Time. Dere begge fail. Det er Witcher 3. Hæ? Witcher 3 har vunnet flest priser gjennom tidene. Wow, ja. det gikk det. Altså det. Det er jo en nylig spil. Sånn, uh, ny, ja, ja. Ganske nytt spill det, det er det uh, ikke, altså, ikke, jeg, jeg søkte på Google og håper jo at dette stemme, Men det har kanskje noe med at Det, det har fått masse DLC-pakker Og så har det liksom fått priser for DLC. det I tillegg Og så har originalspillet vært bra Og så musik ja, ja, mye musikk Og mye sånn visuelt Og ja, sku, stemmeskuespillet, hele pakket der Men uh, ja Alle stemmene fra Polen også De sier de... <laughs> <laughs> Sånn. Så langt har dere begge fått 0 poeng Ved å gå over til spørsmål nummer 3 Og jeg tror dette skal dere Kone Klasse svare på Nå, Spørsmålet 3 Hvor mange verdener er det i Super Mario Brothers På Nintendo 8-bit Hvor mange verdener er det I Super Mario Brothers Ikke levels, men verdener Verdener Kanskje dere har spilt i det siste på en emulator, eller på en Switch, eller? Joachim, svin lurt. Jeg ser litt frustrert. Nå tipper jeg bare. Hei, tipper jeg i Vildenski. Ja. Joachim stryker ut. Han skriver. <laughs> Joachim, du har svart. Altså, jeg er jo veldig... Du må jo Du, var jo åtte eller 4 Altså, jeg kik for fire. Hei. Jeg sa seks. Det er åtte verdener! NEI! <laughs> Sorry, Jokka! Jeg husker det det var korter å være det, men jeg visste ikke ja. ja. Det er åtta. Det er åtta. Hvor mange... Må... Du hadde åtta? Fire. Åh! Oh. Ekstremtidelt! Du, du kunne jo... Du, du hadde svaret, men så ombestemte du deg. Så null poeng av... null poeng av fire nå. Men, men jeg var nærmere på ett. Og jeg var nærmere på ett. Ja. ja... Ja, ja, det er sant. <laughs> Og dette er bare en liten... <laughs> Kan vi, kan vi få uh, et poeng på denne runden, Jeg håper dere har fått poeng på denne runden. Jeg trodde dette skulle være en myg start, jeg. Det er en QI er med minus 40. Ok. Uh, det, nå går vi litt tilbake i tid. Da må vi grave litt i hjernebarken. Uh, spørsmål nummer 4 Hva hette programmeringsspråket og spelmotoren til de første LucasArts-spillene? Programmeringsborger Det var, altså Spillmotoret er kanskje mer riktig Men ja, ja. Den, den hadde fler fruksjon Denne Tingen da Joakim virker veldig fornøyd nå. Hei, jeg er jo teknikeren Men denne tror jeg jeg har altså. ja. Den har ikke lommet min Hei, er du ferdig? Ja, ja. Joachim, hva er det svart? Skam. Skam er helt riktig, hei! Skam er helt ha, Har han 2M'er? Jeg er 2M'er. <laughs> bra, veldig bra. Den kunne dere jo. Så ja, ja, ja, ja. dere har spilt mye point-click. Ja, nei, nei. Point <laughs> ja, men det er jo... Ja, jeg hadde ikke lyst, det hadde ikke ny lansering, altså. Den ble ny lansert i siste sted. Skam ja. Virtual Machine? Ja, ja. ja, ja. Veldig Nå føler jeg det er litt mega hei mot uh, Christmas <laughs> Okej, okay, så deg, begge dere har fått uh, poeng Det er bra, dere er på tabellen uh, Spørsmål nummer fem Hva heter AI'en som hjelper Master Chief i Halo-serien? Jo, ikke vi er veldig fornøyd igjen Kjapp på labben der med svaret Hei, trenger litt mer tid oh. Känner du press deg? Jeg, jeg, jeg vet jo, åh, ikke annet, jeg har jo hardt og tunger. Hvis du får den ut av på arka, du har fem sekunder på deg. Mm. Nei, jeg, jeg vet det. Bare stopp det der. Nå, jeg, jeg vet i hvert fall, jeg, du det. nei, nei, nei, nei, nei, det er der, du snakker til i Windows 10 også, liksom. Du spør om noe. Og svaret Han oh, ja, ble helt usikker. Han, jeg trodde det var Cortana. Det, det, er, det, det, det er Cortana. Cortana. Det er Cortana. Ah, er Cortana. Du, du, Cortana er jo den du snakker i Windows ja. 10. Hun har jo også blitt en sånn oh, ja. i aktig ja, stemme nå. Ja, ja, ja. ah. Så to poeng til Joachim nå. Ja, Et poeng til Heim. Jeg er jo blankt der. Mm. Oh, Joachim får to poeng der. Oh. Nå... Eh, jeg har kanskje en anelse om at Jo og Kim til, kunne svare på denne Men det er ikke sikkert Spørsmålet nummer 6 Hvem er utviklerne Utvikleren av Pokémon? Utvikleren, da? Da hører jeg tror du det er de? Jeg, jeg, jeg. Jeg kommer til å gjenkjenne noen når jeg leser forsvaret. De, de popper opp hele tiden. De, de samarbeider med Nintendo. Nei, jeg, um... Vil du skrive ned, Norge? Jeg burde visst, men jeg ble veldig usikker. Mm. Nei, for det, det er liksom... Folk tenker Pokémon Nintendo, men det ligger jo ett danssällskap bagdad. Mm. Ja, det likad danssällskap bagdad lurer. Mm. Men de är liksom mycket, de de skriker ju sjun namnet sitt. Nej. Och det har kanske något med samarbete att göra. Är det de som lagt pocket Card jockey? Også? Det är gott möjligt. Och får deras tid nu det? Ja. Och jo, vem du jag kan säga Karlos. 1:30? Nej, det är inte to... här. Jag är Kirby där från läget, jag är säker kan säga i första året det är två, to... to... game. Gamefreak, gamefreak, gamefreak, game gamefreak, gamefreak, gamefreak. <laughs> ja, <det var> <laughs> Så so, hei, hadde du på tonga. Jo, kan med det, litt uh, mistaken identity der. Ja. Uh, gamefreak. Ok. Uh, spørsel nummer syv. Hvem står bak stemmen til Mario, Luigi, Wario og Waluigi? It's-a-me, Mario. <laughs> Siden dere slider litt, så Jeg vet ikke, det holder kanske med namn eller etternavn Jeg um, Liksom, jeg leste list, artikler om, jeg, jeg vet ikke navnet på hans jeg, jeg, jeg kommer ikke til å vite navnet på Jeg har jo lest om hans Hun kjenner igjen når vi ser det Ja, ja, ja, det Men uh, Jeg går for George <laughs> George, hei Han lenger litt for George Valentini Valentino Okej okay. null poeng på dere det <laughs> Jeg synes jeg er fornavnet, hvem er jeg for lov å si etnavnet? Charles Martine Martine ja. Ja. Du trengte en lydende hint der, Joachim, så hadde du vært der Men, uh, sorry Nei, var det mye klart, altså? Ja. Jeg har lyst uh, Jeg tar en klart forhånd, du må være mye i morgen Altså, for grunn du må støtte gjennom alle åtte, uh, åtte verden. Nei, jeg må også. Ok, uh, og så kommer det siste spørsmål. Null, jeg. Hei, hei, det er bare... Siste spørsmålet i første runde. Uh, hva heter zombie-serien? Det er å spille fotograf med namn Frank West, som går amok på et kjøpesenter, i det første spillet, i Oh, ja, det er godt mulig. Husker du navnet, eller? Jeg det. Hei, du skriver ned noe, så ja. du är er... Du har en annelse? Ja, jeg tror vel. Joachim, du har fem sekunder på å skrive ned, altså. Ja. Jeg har halv <laughs> Okay. Hei, jeg får svare først Der er tiden under Og hei, la, hva har du svar for noe? Dead Rising Dead Rising er riktig Joachim Åh, Det var siden Helt utrolig Den dro Joachim inn fra ingen Nei, jeg det var Dead Rising Det var sånn Hail Mary la, Du hadde jo spilt det ja, så den, bare, ja, det var ikke det, tenkte jeg Hvordan ah, ja. så, så du, du ikke det, var det, det spillet? Var ikke, det var ikke det, men det Jeg hadde Dead altså, Jeg visste ikke hva jeg skulle skrive det ja, var Dead Rising, ja Hei, du, hvor mange poeng fikk du i første ånd? Jeg fikk to, to poeng, du noterer okay. det Joakim okay, var tre, du har kort tannet Og så Joakim, 3 poeng Dette var <laughs> Dette var sånn Jeg synes, jeg synes det var liksom, Det var ikke alt for vanskelig Ikke for lett heller ja, Det var kjempebra Jeg det var bra skattspør Det er sånn Hvem skal du analysere? Hvem skal du analysere? Så jeg kunne ikke likevel Uh, ja, ja, det var, det var bra runde Veldig bra tror, blir det eller? <laughs> Nå blir det litt mer sjanger-spesifikt Men uh, Jeg tror dere avhengig av sjangeren Så kan dere gjøre det enten veldig bra mm. Eller Veldig dårlig mm. Så, eh, i runde 2 Så skal dere trillte en terning mm. eh, Og så får dere eh, En kategori Hvis dere ikke like uh, kategorien, så kan du trillte igjen. Ja, ok. Uh, det er åtte kategorier, men så har du niene kategorin er, velger du selv, da kan du velge fritt. Mm -hmm. Den tiende kategorien, eller tiende tegningen, terning, da velger motstander for deg. Ok. Hva uh, er navnet på kategoriene? Ja, det kan jeg kjapt si nå. No. Jeg vil nesten liksom ha den liste opp, jeg, sånn at har det. Ja. Er du klar til å notere ja. Nummer 1 Nintendo Nummer 2 Sega Nummer 3 Helter Nummer 4 Heltinner Nummer 5 Skyt mig, Skytespill Nummer 6 uh, Nummer 5 var skyt meg ja. ja Nummer 6 Opp med nevne Beat em ups uh, beat, beat em ups, ja. uh, Nummer 7 Skurker og 8 åtte Skapere Spelskapere mm. Så der har du kategoriene och Joachim, du har en fin virtuell terning på lur Ja Skal vi begynne å trille? Vil du trille? Vel, siden du lede leder ja. Så kan du velge om du vil trille for deg selv Eller du vil ha hei trella først Hei for deg å trille først okay. mm. Det er ti Det eh, er ti ti, ti. Ah, du, du trykker på den, så det kommer Ja, du fikk ni da Ok Ni er... Hej okay, ja. okay. ja, uh, uh... si Velge. Far hej Velge. Ja. Ja, det stämmer ju inte. Hej Velge Ja, då Velge här själv. Eh, jag jag glömde att säga att när du när så här du går haj, först välges tar jo, går jo han först eller jeg du köpt. Ja, jag hade glömt. Eh, Jimmy Nintendo. Okej. Okay. Så sånn. då ska haj be på uh, Runde to som är 5 frågor. Om Nintendo. Det Nintendo dör, haj så svarar. Ehm high uh, forts frågsmål. Eh, uh, og vi svarer kanne på direkten Ehm. Uh, vi kan svarer kanne på direkte, og svar riktig er 1 to point. Hvis han vil eh uh, fort flere valgspørsmål, så får han fire alternativer, der er etter riktig. Eh, uh, men då får han kun ett poeng hvis han svarer riktig. Ja. I den runden så kan du kim stjela. Så hvis high svare feil uten å får alternativer, så kan du svare på direkten og få de to poenger. Alternativt, hei får fire alternativ, han svarer feil, du tar et av de andre alternativene, får du det egne poenget. Ja, vi kan holde meg i samme kategori da. Ja. Så uh, då er det viktig at dere noterer eventuelt poeng dere stjeler, og eventuelt poeng dere får, for jeg, jeg klarer ikke å holde oversikten. Da. Ja, de holder jo med poeng vi får da. Ja. ja, det er sant. Ja. Men så sånn at du husker poeng du får nå, og Eventuelt neste runde også, når det du som svarer. Jeg skriver ned alle poengene mm. jeg tar. Veldig bra. Så det er jo, jeg kan få enten spørsmål der jeg svarer bare, så det noen som har alternativer? Nei, nei, det er, du velger selv om du vil offre deg en poeng ja. uh, og få et mindre poeng, men då får du fire alternativer, om du skjønner. Får han høre spørsmålet først? Ja, du får alltid høre spørsmålet, og hvis du bästa svaret så svarar ja, ja, ja, ja, du en gång men visst du är osäker men du miste ett poäng då eventuellt. Ja. Hur mycket får du hvis du kör det? 2 poäng. 2 poäng. Okej, låt oss. Potentiellt du klar här? Ja, jag Då ska du föra första frågan om Nintendo. Svågen 1 Nintendo. Eh, uh, då startar med. Vad slags typ av var det? Uh, det var ett uh, spelkortssällskap. Det er helt riktig ja, <laughs> Så da har jeg to Jeg har to poeng på å starte sterkt her Veldig bra, hei uh... det, det er jo sånn deep knowledge Men uh, du må lese det et eller annet kan <laughs> ja. sin Nintendo Vicky, <laughs> vicky ja, ja, Ok, spørsmål nummer to Når skulle Nintendo CD-rom add-on'en uh, Lanseres Originalt I samarbeid med Sony Jeg er utnyttet årstall Årstall, ja. Kan um, du gi meg fire alternativer okay, Då den? Ok, får du fire alternativer mm. Og du får kanskje et poeng Er det 1992? Er det 1993? 1994? 1995? Uh, du sa 92, 93 94 og 95 Og er yeah. 1992 Det er feil Joakim, eh uh, alternativ. Fast är det rätt? Det riktiga riktig svaret är 1994. Ja! <laughs> uh, så då var då skulle 0. poäng det, det var liksom den estimerade daton så där runt när den ska komma ut da. Men den kom jo aldrig. Ja, För PlayStation kommer tätt dit då visst ja det var det. Okej. Okay. Eh uh, Sportsmål 3, hva hette helten i Donkey Kong fra 1981? Jeg kan ikke ta alternativ det også, eller? Du kan det, men ja. du mister et poeng. Ja, jeg vet det, men uh, når jeg ikke har paving, så må jeg bare ta det. Ok, vil dere ta henne igjen nå? Ja. Hette han Mario? Hette han Plumber Man? Hette han Donkey Kong? Hette han Jump seig denke jeg mir gehe aber ähm man hätte ja doch. Ehm det uorges bringe der. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> yeah, no no. Sie seit den Mario le Champan. Ja, ich Mario dort, Mario. Mario falsch. Joachim, hast du Champan. Champan richtig. Joachim oh, stiehlt einen Hvorfor? det det är EU igen Mario men i det set on jump igen. Ja. Den visste du, visste du den ut ja, ja, ja, den här? Okej, fråga 4. Nintendo sin första maskin i Japan eh hette Famicom. Men kor kommer det ordet ifrån? Ja. Ctrade. <laughs> Eh, jeg må høre alternativene, for jeg har ikke peiling Ok Det, Alternativene er Famitsu kompare Fast mini-computer Familiar kommunikator Family-computer Family-computer Ja Riktig svar er family-computer ja. okay, okay, ja hade do ju ja, den den <laughs> <the best time. laughs> <laughs> <laughs> den du, du kan ju men inte men det rätt framväga säger den ingen katastrof Ja klar. Ja det är just okay, det Si si small Okej och den här kan ju vara lite måste tänka lite grann Vad är mest sällde konsoll? Och då regnar jag både handheld og TV konsoler eh original Gameboy. De det är misstod. Men det är mycket ju en eller cardha. Du har var Nintendo, Super Nintendo, Gameboy. Eh Nintendo 64. Jag tror det Gameboy, Gameboy. De Game det er fel. <laughs> Joakim, du kan svara, men du får ett alternativ. Nej? Nej. Eh uh, det kunde vara den. Men så lurer jeg på om det er Wii. Det er ja, det er Nintendo DS, som Nei. er den mest Nintendo selvende Nintendo-maskinen. Mer en Game Boy, da. Ja, det hadde jeg aldri hørt. Ja. Jeg tenkte det var Game Boy eller Wii. Ja. Ja. Da, det, det kan være at det da regner. Jeg tipper de mener med DS, Brick, DS, Light og... Jo, men det gjør de med Game boy Ja, det gjør de også så vidt. Men uh, skulle de det på Gameboy där såg som, som ja, uh, altså. hemligheter saker uh, <laughs> mm, mm. uh, ja, det, det var miljoner i forskel alltså. Men hej, hur mange poäng? Jag tänkte 10 poäng så jag har med två får jag inte den runden fick jag 3 poäng. Jo Kim fick ju. Ja, Yu Kim drog då 10 poäng. med tärningar. Då men jag uh, nå den noe, Ja, den är borta. Jokem 2/3. 6. Ka, har du der? Jag öppnar levna. Inte minst att säga. Okej, Jokem, eh de samma regeln gäller för dig. Mhm. Mm är uh, du klar för fem frågor Fra Bitemap kategorin? kategorien Nej. Inte så mycket men då startar vi i och sätt. Nej, Mortal Kombat serien. Ja. Mm. Goro og Shintaro Fra Mortal Kombat-serien Er av Shokan-rasen Men hva innebærer dette? Hva er de? God. De er fire armer guder <laughs> Ja, de må jo fire det, det er noe veldig specifikt med de Som Hvis uh... du gjør peilingen Å ta kategori ja. ja, Nei, ja, jeg må kjøre, kjøre alternativer altså. Ja, ja mm. Ok, de er sykloper Eller De er udødelige Eller De er genmodifiserte soldater Eller De er drager To De er udødelige Ja Nei, de er feil De er drager Du kunne gitt deg Åja, oh, sorry ja. Beklage, beklage uh, Ok <laughs> Jeg er ikke peiling Unnsett det. Det var det var en fel från min sida. Ja men okej så ja. Eh eh sushi hade svartunset, det får jag svart. Får jag så att cycloper. Det är cycloper det. Det är enoid. Okej då. Sen de har fyra armar, men chokkanrasen är dragar eller halvt drager da, men jag tänkte det det är lite mer sån Detaljeinformasjon da ja. Vi lærer noe her også Vi lærer noe her også Vi lærer 2 <laughs> ja. Jeg skal huske deg nå Beklager deg uh, Spørsmålet 2 Fra Beat'em Up I Streets of Rage Serien Han hette Hva for noe Alternativer Alternativer Hette han X Hette han Professor X Hette han Mr. Sinister ettan Mr X. Det går från Mr X. Mr X är riktigt. Det var min gissning. Ja. <laughs> <Riktig, viljetting. laughs> ja. Det var riktigt en jätte. Mr X igår. Jag officiellt tippade honom. Ett poäng till dig då, okej? Det är väldigt bra. Det är första poängen det. Ja. Okej, spår 3. Eh, det är från Street Fighter-serien. Okay, okay. Veldig kjent Det har du vært innom Både hei og jo og Kim Det jeg vil videre er Det direkt oversettelsen av Shoruken Ja <laughs> Ja, sier <laughs> <Se det> du Jeg kan prøve Ja Kan jeg oversette det ut engelsk? Ja, det er det jeg vil. Det det jeg må ha Ja, Dragon Punch Det er feil Nei Hi, dessvärre du får alternativ. Nej, jag måste gheta. Jag måste gheta. ja, um, no, kanske ha terapi på. Eh, uh, shuru um. <gasps> Rising, Rising punch? punch? Yeah. Rising fist. Svaret er Rising Dragon Fist Så dere ja, nei, <laughs> Dere er begge inne på dere Jo, Kim, det, det er jo en Dragon Punch han utfører, ja Men hvis du skal oversette Det er Rising, er vi ja. jeg visste jeg, jeg, jeg er ikke helt kombineret For jeg tror, Show Ryuken Det betyr ja. Rising Dragon Fist ja. ja Så den er jo Hvis du kan japansk, så er det lett Men det er kanskje japansk Ok, Jo, Kim Spørsmål nummer 4 Och normalt husker jag vilken kategori med. Eh, uh, ja. Vad fan på Nintendo 8-bit var känt för att vara notoriskt svår? Eh. Uh, ja, jag det gör jag. Jag har jag har du, jag på det rechten, under Ja. Ja. Jeg vet om ett som är notoriskt svårt. Ja. Det är Ninja Gaiden. Det är inte riktigt. Nej. Så, Så Slossespill Så er det vanskelig Ja Ja for det er jo Litt Beat them Ja Jeg vil si uh, Det er fallet inn For uh, Kategorien Det var et av Leverterne Ja det var et av ja, de Ja Og jeg tror Ninja Gaiden er vanskelig ja. Men ikke så vanskelig Som Dette spillet huh. Aha Battletoads Hei, jeg får Yes, yes, yes! Jeg Ja, ja, akkurat. Yes, yes. Veldig bra ståler av hei. hei. Klart å å... Jeg, jeg, jeg kone den, hvorfor du fortalte meg det? I sager det på et helt Ja, men vi diskuserte den en gang, så sa at, oh, Battle Loads er kjent på å være... Det var en segment der som er utrolig vanskelig, i ja, sager ja. ja. det. Du de flyr på en sykkel eller noe Så det er helt umulig, sier de. Helt umulig. Også den... Å, jeg... Det lærte jeg å Wii Uh, ok, Joachim har Du har ja, siste spørsmål ja, ja, ja. I, i uh, denne runden uh, Og det er Fra Super Smash Smash Brodder-serien uh, Nytt spørsmål <laughs> Det finnes du det nærmest, faktisk, Hva kalles det siste brettet I Smash-serien uh, Som ofte brukes i turneringer Nå, Det er ofte dette brettet som Gjelder det siste nivået uh, I hvert spel då. Ja, detta väckte igensin faktiskt. det här är en sån arena där där är väldigt lite att se då. Det är shitigt kaos så det är på andra brätt. Så det har bara ett eh, et plattform. Fattar med det. Ja, du beskriver väldigt bra, ja. men menar ju tränga Dette final eller något. Jeg tror jeg jeg kommer til å kjenne det igjen. Okay. Alternativen er Dreamland. Nei. Sektor Z. Omega Battlefield. Ja. Vil du høre sin siste alternativ? Ja. Final Destination. Omega Battlefield. Hej det var ikke riktig dessverre. Nej, det stämmer inte. Nej, det stämmer inte. okay? Jag blev inte ut där dessvärre. Jag gjorde det. Ja, du, du var ju där du hade det fotograferat. Ja, jag trodde du var nog inte fin Omega var så fint. Omega är nog nytt som kom i, i um, den sista versionen av Smash <laughs> ja. Banano. Det Omega var Omega var den enkla versionen av många andra dret. Ja, stämmer. Eh, därför det är den enkla. Ja. ja. Ah, ja, jeg, jeg det var det. Ja. Eh, trodde kanske att eller den blev lurten där för att sätta ja. folkutdanspel. Eh. Uh, Joakim, hur många poäng fick du? Ett ett poäng. Alltså mer än nå nå tränge poäng fängde du och fick den runden. Ja, häcta den runden. Ett är den runden. Eh, mm. uh, Du har Eh, du mener runden, Ja, total, eller nä, den liksom själve inkluderat det du fick för i du plus på det du stjalar mig och grett. Ja. Men oj då. Ja, Thailand. 2.25. Ehm 2 3 60. Woo, du ser. Jag jag fick tre på första. Ja. Charlot så, ja, så, ja. så, så det är sex. Så det blir så Men jag tror jag ska ta Nei. det. Jag kommer det runda Nej nå er runde to ferdig Nå gjør Ja, dessverre Nei, pokker jeg Det var alt <laughs> Så er det, Du på Jeg har den kategorien åpnevne ja. Du var uheldig der Så etter to runder Så har Hei 8 poeng och Joachim har fem Så det er alt det Alt er overmynt Med ska eh uh, ta en liten paus. Folk kan få dricka och samla sig lite Og så er vi med tillbaka med en lite annledes runda lite på. Yeah. <laughs> Round 3. Fight. O oh, då med tillbaka i hålmgång och spelarna är fortsatt i friskt mot. Den runden är lytterunden så då mark och spissa öronen och kommer till och höra antingen setningar eller musik i fråtspel och då morgor säger si namnet och går med en gång då vet det. På mm. då säger jag ja, Joakim, du ska svara och då har du fem 10 sekunder på att svara snabbt. Alltså, inte stå där 1 minut. För annars blir det missbruk av liksom. Ja. Och visst du svarar fel då så kan hei lytte så lenge han i lyssna så länge han vill. För ja. då liksom då har du brutit en chans. Det är er... mm. Ja, vi har vi altså en nummer där? Ja. Så du säger namnet ditt alltså. Säg ditt, säg hej jag. Ja. Ja. Eh ja, ja, ja. <laughs> ja. uh, så kommer inte spel musiken ifrån iPaden, her, så hvis det kommer några reklamer så måste jag bara ignorera det. Reklamer. <laughs> ja, jag tror jag hör sån lebris eller hur noe, eller noen biler, greier, så måste jag bara ignorera det. Men uh, er dere klar til å lytte, da? du hatt er klar att lyssna då? Du ska ha MP3 i klar då. Ja, ja. nej, det må gå via Youtube det svaret. <laughs> ja. Så kan jag skruva upp ljudet lite grann. Ja eh uh, Bonnie in test. Jokem, just det er duvetsa, sier du vet så säger du. du kan säga si hva versjon av navn du vill uh, for kort da, det... ja, ja. er jo kanskje. Så Jokem eller Joka Jok. Ja, Jok. Det var en stavelse da det. Og Jok ger mot. Ja, okej. Okay. Hei, Hei. Hei. Er ganske enkelt tegn. Då ska mig ta første eh uh, och det potentiellt uh, Et poäng eh uh, Tarja. Ja. Men men hvis det står när jag ska låta spela in i henne, där fyra. <laughs> du klar? Ja. Förste sång kommer nu. Ja. Juoke? Nej, Juok. Men det var noe annet enn det jeg trodde, da. Og da lyste jeg lyst. <laughs> jo, du må svare. Nei, det er ikke Nei, Halo. Hei, nå har du ubegrenset tid. Ja. Vel, ikke. ikke alt for lenge, men... jag är rätt i sjö i hur vi livligt vänt sett. Okej. Eh, kan jag ta den här spelet Kom an, hör man för chans det här. Eh. Är det sjöra spel det rare? Ja. du får ju poäng ioken, men du kan säga det. Jag får hedare. Du får Skyrim. Det är Skyrim. Oj. Jag hade inte ens för failus. Nej, var det ingen som tog dessvärre. Nei, no, jeg okay, jeg tror jeg... Is uh, uh, <laughs> i vegen <sin margen> da! Jeg synes <laughs> <I> så... Ikke trigger fingerene du gjør Nå er jeg klar. Nå kommer sang nummer to. hi Ja. Hey! ja. Uh, Teenage Mutant Turtles på, på Nintendo 68. Uh, Ni te teenage Mutant Ninja Tuttles på... Øy øh, det! Øh, øh. Teenage Mutant Ninja Tuttles på... Øh, øh, på Sega, Megafor. Jeg trenger litt mer enn det her, hvis du ska klare den. Ikke Teenage Mutant Ninja Tuttles. Å uh, oh ja, du, du må ha siden av noen, ja. Det siden av titlen. Ehm. Um. Och, vet inte hur si det ikke. Ja. Så eh. Yougimette? Eh. du tar det då när? Stone paste eller något liknande. Oj, då där, där. Oh, okej, då hej Det är fel. Jo, okej, okay. vill du höra sangen eller vill du svara? Jag kan ju höra sangen då. Eller Hyper Stone Heist Det er riktig, Joakim Tino Mutant Ninja Turtles til Hyper Stone Heist Men et annet alternativ hadde vært Turtles in Time For de brukte akkurat den samme sangen Og du sa Heist da? Ja, Timestone Heist! Du var helt klart innenfor deg Ja, jeg tenkte ta det Men jeg visste ikke tolene Altså sånn som Melody De går an, altså Turtles in Time brukte jo samme titel melody? Ja, så det hade så du tänker liksom exakt spel då alltså. Väl och väl detta sangen fra et brett. Ja. Okay. I från bägge bägge spel ja. liksom jag bara återbrukat av den temasangen. Ja, ja, ja er, jeg har vi sett i alla fall Men du, du täller? Ja. Eh uh, ja. du, du, du skriver ner det. Uh, ja, nej kan du tälla poäng då? Ja? Jag har du. Du jeg har rätt, jag har rätt. Nej, hi hi. Ja, nuläge. Vad är ju också många sängar att mäta. Det var en annan sången. Så det är ditt bespringet. Okay. Så gjorde du ett poäng. Men hade du visste unätligen teenage muten Nina Tools. du du det spelet också? Jo, det var lite, då var det men då tänkte jag nå nå var jag ganska, jag är inte säker. <laughs> ja, okej, okay, då så, okej, okay, då så. Sen hade vi stoppat sen så du hade ju riktigt spel haj, <laughs> ja. men du hade inte titeln. Så... <ride> jag jag tuske spelade det spelmöjligt. Okej, okay, sång nummer 3. vem ska sova? Löra från dig från Final Fantasy 7. Det er Final Fantasy 7. Ja, rätt. Den eh uh, husker du ifrån Final Film eller? Nej. Eh är det en eller? Jag tror det heter Aeris Film. Ja. Eh, så vill du kunna få dig vill du hej, du har ju varit i serien som du sa tidigare kall. Jag tittade det här. Ehm um, Okay, så so det var der fikk Jokim ja. ett poeng. Sang nummer 4. Hi. Eh, story. Det... Nå, nå, nå, nå, nå, nå, kan ikke uh, si hva han var. Ja, jeg skal la den slida selv, ja. Ja, Yoshi's Island er det. Det er riktig Yoshi's Island. <laughs> selv om du... Ja, det, det, det. Jeg er blandet i spiller. Jeg er blandet i spiller. Oh. Joachim, du uh, den på trunga, eller trengte ja. du... Nei, jeg har kjørt den, kanskje. Så, he hele navnet er jo Super Mario World 2, tror jeg, Yoshi's Island, men... Oh, ja, ja. Ja. Jeg tror Yoshi's Story er kanskje det som kom på hey, hey, DS. Det er det, ja. okay, jeg har vært likt å okay. uh, vi går over til nummer fem. Hvilke senger er det totalt? Uh, det er 14 senger. 14, ja! ja. Fjort, skal jeg på? <laughs> <laughs> Klar? Hei svare Hei svare Øh uh, um, <laughs> hva, hva for en versjon er det? Det er kontra <laughs> uh, Kontra 1, men Jeg trenger svar her Øh um, superkontra Det är inte superkontra Nej då Jo kan vi höra mer eller vil du Nej vill du ihsvar kontra. kontra er riktigt <laughs> ja, altså det er ikke bare Contra, ja Ja, det, det kan, det Super Contra er den som kom på Super Nintendo ja, ja, Og det kan jo ja. være de bruker den sangen ja, Men det er Contra Ja, men uh, hadde jeg spilt Super Nintendo-sangen Så hadde det jo vært riktig Ja, men jeg visste det var Contra på Nintendo Men mm. jeg visste ikke at det er Ja, for den, den har hatt litt sånn rare navn ja, Noen som Super ja, ja, jeg, C Ja, jo, jo, Kim, den fikk du? Okay. Uh, det var kontra, altså Ja, det var, resten ja. er et bare god gammel Probotector også hadde vært akseptabelt Jeg, Jeg spiller, tror det, for det er jo grunn av det samme spillet Bare de har byttet ut spiten ja, ja. Uh, Ok, neste mm. sang Ja. Det är Metal Gear Solid. Det är Metal Gear Solid. Jaha, ja, ja. fina. Den Det är det inte du vet musik när? Hade du hadde du åt ett par sekunder så hade åt den den du du den ja, ja, ja. var rätt ointressant. Mhm. Väldigt bra i Jokey, men du var kär på labben ner. Eh, Sangnum 7. As du Det selv det selv tek seg Den kom fort ja. Veldig bra hei. Den den visste ikke du skota. Eh. den den veldig fint ut. Det er viktig. Det var det barndansene. Okay, ja neste sang. Den er litt vanskeligere, men det kan vi klare. Veldig godt, så jeg burde ha hørt resten. Uh, når jeg fikk på det, er det her er en bueshytterspill, så det er. <laughs> kan du gå litt mer? <laughs> <De bare laughs> så. Hva er det vet ikke, du må telle meg. Bueshytterspillet. Hva er du må telle meg? Nei, <laughs> jeg skulle ha hørt videre. Joge, sier du pass, eller... Det er ikke God of War. I, I Hei, vil du høre med? Ja, gjør Du sa det nå. Åh, nei! Nei, det var ikke det hele poenget. Jeg hadde ikke hatt det feilig. du sagt? Ok, vi er jo med... Vi har hørt gjøre med konserten. Vi har hørt gjøre med konserten. Vi har <roommate> Det er jo mer spesifikt Civil 4 eh uh, yeah, uh, yeah. yeah, yeah. yeah. Ja, jag tror det. Ja, då. Ja, är ju på Men vi har haft ju den med Det är ju väl en fin sang, der, <laughs> Men kan få en bukskytte spel du tänkte på då? Jag tänkte på Dana uh, New Horizon. Ja, yeah, ja, uh, uh, yeah, det det är den känlingen. Horizon Zero Dawn. Men så förstådde jag ingången hade hade bättre friluftingen. På Babae. Ni sång? Ja. Den må gå litt grann Juk. Battlefield 1942? Det er ikke Battlefield 1942 jeg Skal jeg gi deg mer tid her, så må du svare Ja, skal ikke være langt gode i jeg skal gi dere begge en ny sjans For jeg litt mer ut i sangen ja. uh, For Of War det är så ord 2. Det är så ord 2. Ja ja. Ja ja. Ja, det kommer inte till tals i stunden du känner igen tema melodin men eh, uh, får du ta musiken lite närmare mikrofonen så det låter bättre? Ja, jag tror jag måste redigera sängen in ytterpå, ytterkant. Ja, det går fint det. Uh, men det är lite vanske för det blir bara sån trepass ljud i oavsett. Mm. Okej. Okay. Eh, uh, men vad vidare det nästa uh, den är ja, dere hører hva det hörr jag säkert. Vad det är för något. Okej, det är doom, originala doom. Det där, det där, det där. Davis digar det ja. bra, gjort, okej? Det har vi hört Okej. Okay, eh, uh, då går vi med nästa sång. Eh, uh, och den är landleds. Så då kommer man bara säga si det är något på. Jag vet inte, det är också rart ut, men uh, ska associeras, eller inte? Ja, ja, ja, ja rätt sätt. Är du klar? Ja. ja du. Det... Jo. Det är ju mycket det är mi channel. Ja ja, jag tänker. Det, det men, et spill, men det du hörar det ju. Jag tror mig har hört den sängen ganska mycket ja, ja, ja, ja. mens jag har vært og scrolla i mi channel <laughs> ja. och lagt mig figurer det var, ja. det du, du, du, det som sånn si, sånn, den går. I channel meme maker alltså det har varit accepterat det är den där. Okej. Okay. Med sluten på den rundan det är sång nummer 12. Hei Stopp, ja hei <laughs> Hei, du må svare hei 5, 4, 3 Supermai, borsøyen Det er ikke Supermai, borsøyen Joken, vil du mer, eller? Hei, jeg har det Ja, da ja. må jeg tror jeg vet hva jeg sa, men Ja, jeg tror det Ja, det er høy Ja, Jeg sa alt for tromte da Men da vet du det Nei, Jeg er ikke helt bubble bubble Det er ikke suppe, det er ikke bubble bubble Hele, det er klang som Du kan melde inn, altså Ja, ja jeg Skal jeg gi dere en ny sjans begge to? Så vil dere ikke mer om sangen? Nei, men Nei. vi kan sangen Men det er bare det vi kom ikke på Sangen er fra Super Mario Land ah. På Gameboyen Game ja! ja. <laughs> <Ja. laughs> Åh, Game ja, det var det Super Mario Land på Gameboyen, ja Det var det Sorry Ja, ja, ja, ja. Ok Hvis du Mario spiller etter, eller hva? Mario Den er jo gammel Enten Ja, jeg trodde også det var der, så det jeg skulle sa Super Mario Bros. 1, ja Nei, <laughs> ja, ikke, ikke, ikke, ikke Super Mario Neste sang! Ja. Hei! Uh, Donkey Kong Country. Donkey Kong Country, riktig hei! <laughs> <Ja>. <laughs> Det hadde vi kommet litt ut, hadde vi hørt dette. Dun, dun! dun, dun. Ta litt tid, faktisk. Det var mann, mann igjen. Du du du du. Men du ser den rutten, kommer i Brunsens spel. Okej. Eh, okej. Och så, nu kommer siste sang som någon ska identifiera. Klar? Ja. Jag vet jag det. Ja. Secret Amongki Island. Det är inte riktigt. Jo, jag hör resten. Nej, jag hör lite. Ja, selvfølgelig. Er det ikke spesende? Men er det ikke av de du spiller eller? Nei. Er det der der spiller? Gå skapte jeg da. Ja, jeg tror... Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, du kan svare. Sport är Ocarina of Time. Du tänker Ja, jag vet som sången blir brukt där men uh, han är i alla fall först brukt i uh, Ocarina of Time som Song of Storms. Uh, okay, uh, bare Eh, var lite lång på sådan, hur många poäng har ni? Jag körde en två sist jag så det fick fem totaltning. Fem, sex poäng. Okay, kommer en litet speciell Lytterunde det er at dere må skrive kjapt som van For det dere kommer til å høre Nei, det er fortsatt sammen lytter om det. Men med uh, har gått vekk fra sangene Det dere ska høre er Supertech-temaen Og så skal dere skriva ner så mange referenser som dere hører i sangen ja. Det är jo referanser fra spill i Supertech-introen Og de kommer på løpende bånd Om dere skal høre den en gang Ja Eh uh, och då kommer tänka brett här. Eh uh, alla referenser som finns. Okay, bare är i bara spel. Inte bara när den i spel. Ja. Så Docker kan göra och klare så ska jag finna fram uh, temansangen. Ehm uh... Super Tetris. Hit nu Mario. 199 US dollars. Can't let you do that. Stop. Battle cruiser operational. My name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names and we're about making games for the glory of the emperor. Jason. Jason. Jason. You were almost a jiggle sandwich. <laughs> You're right. That's my. Game. This place is det var hele Supertech en Skal jeg gi dere litt tid på å skrive? Det er ikke bra, alle sammen. Når dere er fornøyde, så... Jeg må huske sangen igjen, hvis jeg skal ta mer nå. Jeg glemte å skrive at dere trenger ikke til å si. «Ja, dette er jo fra dette brettet, fra...» Uh, nei, jeg, jeg bare about referansen. Jeg, jeg, jeg bare refer jeg bare det är bara för att man ska få spela det va. mer tid. Eh, nej, det blir så bra som det kan bli. Nej, ja, jag tror det. Är det bättre på Ja. Uh, så jag har jo fasen föran mig, men eh, hissa, om så kan du supplera poäng. Ska ni ja. ta till poängen då? Hej, du kan starta? Eh, uh, Mario 64. Ja. At point now. Also, Streets of Rage 2. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Um, Star Fox. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Also, Starcraft. Ja. Yeah. Uh, Smash Brothers. Kava. Um, um, not to escape Smash Brothers. Smash Brothers. And, uh, yeah. Ja, jeg excuse meg hva det var. Hey, pas GameNet. Eh, det kan være hvis du meinte for det var han uh, Saturno i Water. Som Nei, det var, var mer at han tok en sånn smash move okay. oh, ja, ehm uh, Falcon Punch. Falcon Punch. Ja, ja du skal få den. Eh, uh, Captain Falcon tar en Falcon Punch. Ja, det syns var det. Ja. Reggie, ja, i Nintendo. 1 2 3 4 5. Så Reggie og var det Warhammer. Ja, stemmer, ja Warhammer? Ja. 40k ja, 40k Ah, oh, oh, ja. Heavy Rain Ja, stemmer NBA Jam Det stemmer Og så var det Ivarter Ja, Ivarter, han sa That's my game Jeg tror han refererte til Smash Bros. Ja, sikkert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, 10 10 poeng, ja, Men Kan ikke bare si at han vant akkurat den Og så fikk han et poeng for det? <laughs> ja, jag okej, okay, kan ju men kan säkert du har för några. Ja, jag har. Ja, skjalt det där alltså. Ja. Sega? Jeg har, jeg har der, altså. uh, Sega? Ja, riktigt. Street Fighter? Ja, stämmer. Jag uh, Sonic Hedgehog? Ja, det, det var. Det som i Mario hade ju bara Mario. Ikke? Ja, men det det håller det. Så 599 er han Sony-presidenten som annonserer prisen Ja, stemmer Men jeg husker ikke han heter Nei, det Nei, tror det, det er det mer enn godt nok Jeg skal skrive Cassie Rye Cassie det er det. Rye er Stemme, det er faktisk Cassie <trykker> Han sa 599 US dollars Og folk gikk bananas ja. det er det gatt, det er sånn. er Så er Starcraft Ja Og så har jeg Reggie Ja Det var det Hvor mange poeng fikk du da? 4, 5, 6, 7 Ja, det er ikke så gale Ja, det gå gjennom hele listen Så har vi jo Sega, eh, vi starter med å si Super Tech, det jo parodi på Sega, en hullestri. Selve sangen gjennom hele eh, temaene er jo fra Sonic, Sonic 2 kanske. Og så hører du jo Super Mario, du hører Super Captain Falcon, du hører Street Rage 2, Street Fighter, eh, 599 New Stars selvfølgelig, Mass Effect er inne. Star Fox har jeg nevnt, Starcraft kommer der inne, eh, Skyrim kommer, eh, så du Zelda, Counter-Strike, Altered Beast. Ah. Eh, eh, han sier power-up toy Reggie Fils-A-May Så har du Warhammer High Heavy Rain som du nevner. Resident Evil kommer Men når du nevner You're almost a Jill sandwich You're right Det var en, det var en, det var en veldig rar setning Som du sier i det første spillet eh, eh, så har du eh, Saturi Wata Tomb Raider Den jeg synes jeg lett å oppdage Og eh, NB Jam og Killer Instinct på slutten Det er får for Combo Breaker ja, Det er, er, er Combo ja. Breaker ja. Ja, Jeg hørte den stik Veldig bra folkens Så jeg tror dere fikk en del poeng der faktisk Så Nå kan vi plusse sammen Poenger fra Sangene og fra den siste oppgaven Så får vi se hvor mange dere får Jeg har 15 Hei fikk 15 Joachim du fikk 13. 13. Ok, uh, etter uh, tre runder så har Hei 23 poeng Joachim har 18 poeng Ok, så det er fortsatt anybody's game Det er det Hvis jeg mener husker siste runde Bruk meg klokken Oi. Det er det samme år, så det <laughs> Okej, okay, vi må hoppe kjapt videre til neste oppgave yeah. Og her skal få litt betekningstid For denne runden heter Ride, ride, ranke Eller ride, ride, rangering eh, Dere får i et spørsmål Fem ting som ska arrangere rangere I riktig rekkefølge yeah. eh, Og jeg sier fra hva rekkefølge det skal være i eh, Så det blir fem spørsmål och per frågesmål så är fem ting ni ska sätta i rätt följd. Och då får ni potentiellt eh ett eh poäng per riktig placering. Så det kan märks dock stocka ting lite om, men eh visst ni har rätt på första, första få sista placering och första så får ni exempelvis två poäng. Ja. Är det förståelig? Mm. Okej. Okay. Men då starter vi på eh första frågesmål. Och skal ska ni rangjärera dessa Nintendo maskiner i till lanseringsstarto. Den tidligste først Og den seneste Den nyeste sist mm. Er du klare? Ja Så dere skriver resten. dere Og så noterer dere Liksom i riktig rekkevel mm. uh, Og de jeg skal Dere skal identifisere er Nintendo 8-bit Gamecube Gameboy Wii ja, men... ja. Ja. Nintendo DS Jeg gjentar Nintendo 8-bit Gamecube Gameboy, Wii og Nintendo DS. Skal gira och kolla till sig någon någon fas då. Okej. För 10 veckor just så. Ja, den första som mm, mm. kom ut. Jo, Kim Farrier ser väldigt förnöjd ut. Jag har glömt lite grann. Bare på en av de tror jag. Okej, okay, jeg klarer å det, det er det svaret mitt da altså. Ok, da skal dere få faseten For at fra, fra eldst til då har vi Nintendo 8-bit Gameboy Gamecube Nintendo DS Og Wii-en Var det fem poeng på begge to? Veldig bra jobba ja, det, det var jo kort mellomrom mellom de maskinene Men uh, bra jobba alle sammen Dette kunne dere Spørsel nummer to ja. Nå skal dere rangere disse konsolene I det mest antal solgte ja, okay. Mest antal solgte Då har med mm. Nintendo DS Og Nintendo DS varianter Ikke 3DS, men NDS ja. Kun det NDS ja. Ja, ja, ja. Men det inkluderer jo light versjoner ja, okay. ja. Playstation 1 Playstation 2 Wien Og Gameboy og Gameboy-varianter Minst solgt til mest solgt Minst Ja uh, yep. yep. Altså, da er ikke Gameboy Advance en del av den serien Men Gameboy og Gameboy Color mm. mm. Og oh, wow, var... oh, Bucket det er... Ja Jo, Kim, er du fornøyd? Vel well. Ja yeah. <laughs> Så kom fasten nå. Den minst solgte av disse er Wii'en. Minst solgt? Ja, av disse. Så har du Playstation 1, Game Boy, Nintendo DS, og Playstation 2 er den mest solgte konsolen gjennom tidene. Skal jeg gjenta rekkefølgen? Ja. Wii, Playstation 1, Game Boy, Nintendo DS, Playstation 2. Ok, det er ikke bare 2 Nej point. Ah, den var lite uh, mer. No, gameboy, ja. Okej. Okay. Haj, har en liten ledelse i den runden så långt. Mhm. Mm Näste frågsmål. Ni ska rangjärera dessa spel utifrån den beste Metacritic-score på metacritic.com då. Eh, mm -hmm. uh, och detta en sån en samlad av mange recensörer fra olika sider Ok, då kommer jeg til å bare se i opp i tilfellig rekkefølge Ocarina of Time GTA 4 Super Mario Galaxy Ja Ocarina of Time GTA 4 Super Mario Galaxy 1 Red Dead Redemption 2 Breath of the Wild Ja Ja både Hei og Joachim er ferdige Og jeg kan avsløre at På siste plass Den med laveste score av disse spillene Er Breath of the Wild Så kommer Red Dead Redemption 2 Super Mario Galaxy GTA 4 Og topp blant alle disse spillene Ocarina of Time Har beste metacrosskår kritikk To poeng for Joachim Veldig bra hva, hva hadde du riktig? the red dot. Ja. på näst sist på GT4 han tror jag. Ja. 4, ja. Det <laughs> ja. Det var en liten sticker Marina att. Det var kanske det. Det var liksom någon tid det det spelet lansert i så då var det ju mm. väldigt högt aktat och den kom ut. Okej, okay, då går vi till spörsmål 4 och då hjälper det ju att ha lite bredde i sitt spelbibliotek för då går rankiera dessa spel och inte speletiden det tar att runna i eh och då inkluderar med inte DLC main story. Ja. Eh och det handlar inte om att få 100% på allt möjligt. Bara komma sig igenom historien og se rolla texten. Är det oklart? Är det Är det ja. uh, God of War 2018, alltså det nya. Monster Hunter 4. Animal Crossing, New Leaf. Et typ av redemption som kommer ut på 3DS, ja. Red Dead Redemption 2 eller Witcher 3 Wild Hunt. Nan skär minst speletid till mest speletid. Dette er jo litt, øh, det är ju är ju lite vanskligt. Ska siggar adaptera runt, nej, Hammond Crossing. Uh, uh, ja. Men det är väl en historia ja. sånn ja. uh, som han gör. De det är sån evigt spel det va. Ja. Jag har gått howlongtobeat.com som jag ofta besöker. Hur mycket de lagt i runde rondespel? Det är kanske lite sån av spel det spel men. Uh, mm. Da er vi klare. Og fra lavest spiltid til lengst spiltid. Siste plass har vi God of War på rundt 20 timer. Red Dead Redemption 2 tar omtrent 46 timer og unna. Witcher 3 tar omtrent 51 timer og unna. Det er med DLC. Nei, uten sant? Ja, ja. Er du nærmest? 27,5? Altså. <laughs> Hvorfor tenker du på 37'en her? <laughs> uh, og så har Monster Hunter 4, som tar 83 timer å runde, og det lengste spillet av disse er Animal Crossing New Leaf, som tar omtrent 85 timer å runde, hvis du muligens, jeg vet ikke. Det hører rart ut, men det er det de har skrevet. Ja, så det var jo litt sånn vanskelig. Hei, uh, hvor mange poeng fikk du? Et you Joakim? du poäng på Jokem så där uh, fick Jokem tatt igen höj lite grann. Ja, det. Spännande, spännande. Siste frågsmålet i, uh, i den kategorien Eh her må må hjälpa Roger lite grann för dock ska arrangera dessa spel i den alltså den spelserien i antal spel det finns i själva serien. Oh, ja. Inte med en reimagining eller en remake, Hæ? men en prequel eller liksom nollversion telle. Okej, okay, det förstått? Ja. Då ska ni docka rangjärera dessa spel och inte som finns eh, Fra minst antal Til mest antal. Mm. Og her er är fölgen spel. Serie. Ba Batman Arkham. Mother Cost like Earthbound. 2 sekunder. Ja. Japansk. Uh, jeg trodde det var samma. Eh, Heroes of Might and Magic. Just Dance? Mario Kart. Det kan jag jämta Batman Arkham serien, Mother Earthbound serien, Here's the Might of Might and Magic serien, Just Dance serien och Mario Kart serien. Rangjär. Jag kan ni se hur det Da er vi klare, og her fasen Det spillet som har minst spel i den serien er Mudder Det har du med tre stykk mm -hmm. Batman Arkham har fire spill mm. uh, Med reine Origins Ja, jeg telte bare tre, ja. så jeg var litt forvirret Men hadde du de dem de på riktig plassering? De hadde begge to med tre, men så har ja. jeg uh, Mudder med minst ja. Heroes of Might and Magic, det finnes det syv stykk av Mago Kart har man åtte stykk av og Just Dance har med 11 stykker av Fordi Nei. der har du ofte sånn Årlige oppdateringer ja, så Terrorien til og med Det kommer faktisk fortsatt ut spil Så uh, hvor mange poeng fikk du på siste spørsmål Joakim 5 oh, av 5 Holy ja, er... moly 2 Veldig bra folkens Det var en enorm bra runde for Joakim Hej hvor mange poeng fikk du Du startet med alle 5 uh, Ja altså, ja, alle, hele rangeringsrunden 11 11 Joachim, du fikk Jeg hadde en revdame i grunnen ja. 5 pluss 2, 7, 9 14. Oh, 14, 14 Så når vi går inn i siste Finale-runden Så har jeg 34 poeng Joachim, du har 32 poeng <laughs> Okej. Okay. Siste runde nå, og dette er en anything goes-runde der ting kan fort uh, Ja, jeg tenker vi det Snu, i alle retninger uh, Jeg trenger faktisk arke, jeg tror ikke dere uh, trenger arke lenger uh, Ja, det er ikke mulig Jeg må faktisk uh, Dere her på, foran meg Det er i de siste runden nå Så er det en som svar om gangen ja. eh, Dere skal velge fem tall hver eh, I hva for en rekkefølge dere vil Og den rekkefølgen De tall dere sier For å ha først ett poeng for oh, ja. Så er det eh, Skal vi se Hva tenker vi igjen nå eh, Ett poeng To poeng Tre poeng Fem poeng 40 poäng. Ehm. Mm. Um, så då markerar an kvar säger si ett tal mellan 1 Og 24. Eh uh, liksom får får jag ska avgöra liksom, vad är frågman ni får då? det får så eller vad jag tror var lite får mig ett poäng på förste, ett poäng på det andra. Jag väljer det själv. Nej, nej då. Ja. Uh, synes, uh, skal hver person ha sin tur da, eller sånn, det? Ja, det blir nok annet hver Så først er det et etpoengspørsmål til den ene og til den andre Ja Altså to poeng Ja, men på, dere må velge på forhånd nå Disse tilfellige taller Så dere må, du må si fem, Du må gi meg fem tall mellom 21 og 24, 24 ja. uh, Så vi går annet hver da Hei, så du går først Men er det sånn, har jeg tatt tallet, så kan han tatt tallet Ja, det stemmer Ja så hur ska jag akut egentligen nu få första det är bara typ nu bara väl träge. Vi ja. ska väl krumsa med eller Nej, men vi tar tärning ta på det. Hvis ja, visst du vill. Nej, väg. Det är väl okej. Det är Så det första frågesmålet här, du får ett poäng på det. Vad fråga? Jag tar uh, 12. 12 Og så Joakim, du välger inte på 24. Hej. Jag heter uh, ja. ja. på eh Ja. Joakim. 1. Nej. Nej, 13. Japp. 7. 7 på Joakim. Ja. 18. Joakim 17. Eh och det sista som du kan få 10 poäng på. Eh ge mig ni på den. Ni har du allerede tatt. Ja, tre er ikke tatt. Tre er ikke tatt. Du skal 3. få et nummer tre. Joachim, ditt siste tal som du oh, kan få tilgjengelig på. Jeg har et primetall. 11. 11 skal du få. Ja. Og vanskelig et på disse spørsmålene er jo litt sånn, ja, jeg håper, det, jeg, jeg vet ikke om det er et vanskelig eller lett ja. Det er blitt litt sånn tilfeldig nå. Ja, ja. Så nå er det sånn ett poengspørsmålet vi får kan svare altså, er, det, er det han som har første svar Jeg spår på mitt spørsmål Vi har kasset nummer, er ikke det? Ja, så enten du det eller vet du ikke Det er ikke lov til å uh, Så er det sånn Tidsfrist Ja, dere, dere får god tid sett den Så hei, uh, du går først ja. Du valgte spørsmål 12 Ja uh, hm. Og faktiskt dette er lyttespørsmål Some people think they can outsmart me. Maybe. Maybe. I've yet to meet one that can outsmart bullet. Nei, jeg har ikke noe ideen. Den, uh, vil du tippe? Vil du tippe? Um, jeg høres ut som et sånt spill tango uh, filmer Vet du Beautiful Joe eller noe sånt, dette. Det er ikke riktig, hei. Jo, kan okay, men vil du bare tippe Første jeg kom på var sånn karakter Ja. Nico, eller jeg vet det er faktisk fra Team Fortress. Ah. The Heavy. Ah, han er, med, med minigun. Ja, ja, ja. ja. Han er veldig glad i maskingeværet sitt. Ja. Så, ja. og han uh, ler nå, han skjider. Ja. Ok, der fikk ikke hei poeng. Jo, Kim, okay. du skal muligens ah, få... <laughs> ja. Du skal muligens få ett poeng for spørsmålet om å skjue Ja. Og spørsmålet er... Hvem er det som har oss den fantastiske musiken fra Punch-Out, Mario, Zelda og Star Fox-serien? Oh, og jeg ja. vil ha komponisten. Komponisten? Ja. Nei, fucker. Fuiitsu, Uemera, eller noe sånt. Jo, men det er noe sånt. Uh, er det ennlig svar? Ja. Det är så riktigt. Nej, det var gøy. Eh, det är liksom en Kuchiro grejer. Han heter Koji Kondo. Kuchi Koji det var lite vanskliga. Men du tog den på att du mistar kemi poäng där för det var rätt poäng. Nej, det är uset poäng. Du förlorar där, haha. Okej, nu går vi vidare till til här Bag the high. Du kan få två poäng ifall du svarar rätt på sparas 9 och den går som följde. Mega Man heter inte Mega Man i Japan. Han hette Jag har hörls så så så så säger jag, liksom. um, Han heter uh, Omega Man. Är det bara jag kan det inte Mega Man? Och serien heter nog något i Japan sa du. Serien heter nog något i Japan. Dr. Robotnik eller <cannabis> the robot. <laughs> uh, <laughs> liksom <laughs> robot Eh. Nej, det måste ge det ni svarar då. Mr Robot. Det är inte Mr Robot. Det är en robot grej, Jo, har du en annan? Uh, Nej. Han heter Rockman. Rockman, Rockman. Rockman. Rockman. Er det är den figuren hans. Altså? Nej, Han heter han, han heter bara Rockman. Rockman. Jag vet inte varför, men uh, ja. Robot, robot. <laughs> ro <laughs> Rock that. Ok, you can do. Cameron Higgins får 2 poeng hvis du svarer på spørsmål nummer 1. Ja. Og den går som følger nå. Kauffon, virkelighetsbasert statsleder er notorisk for å droppe atombomber i Civilization-serien. Hvem er det som slipper? Atombomber der ja. En virkelighetsbasert statsleder Spiller du i Civilization eller? Jeg har spilt en runde En runde? Den gikk i skrammer, jeg tror ikke det var <laughs> han det var. Nei, det må, det må jo at det at, er atombomber Det er jo Eller, å, ja, det spiller jo fiksjon der Så det, det kan ikke være kjempestelig sure. Jeg har jo ikke spilt det spillet Den er sikkert på en president han ø, dropper atombomber Mer enn noen andre Isabel, ja Denne virkelige personen ja. Nei, jeg vet faktisk kan. kan jeg tippe? Du kan tippe, ei Saddam Hussein Nei Svaret er Kavar Chow Gandhi Mahatma Gandhi <laughs> Nei <laughs> Det er ikke noe vi har tippet da <laughs> Det er en sånn rar fun fact med Gandhi Er at uh, han er jo Når de lagte karakteren hans lagt an så hadde jeg en som så snill og passiv, yeah. og at uh, ved en glitch da, så gikk han over til minus siden. Altså, for oh, yeah. å være snill, gikk han over til yber ond, yeah. og derfor droppet han gjerne atombomber på dig, hvis oh, du er motstander yeah. hans da. Så det er en sånn ting med Civilization og Gandhi da. Så, så du må ikke spille mot Gandhi, hvis yeah. du spiller Civilization. Ja. Yeah. Okej, okay. null poeng så langt eh, Så hei har fortsatt en topoengsledelse Ting kan forandre seg Hei poeng, skal da. svare på spørsmålet nummer 13. 13 Det er ulykkestallet Kan jeg... få tre poeng her ja. uh, Hei, hvor mye ram var i ekspansjonspakken til Nintendo 64? Åh, oh, oh, fire! Me fire megabyte! Det er fire megabyte ja, Hei, tog det oh, en del Jeg tenkte det var et ulykkestall altså, det, det må jo være... Uh... Mm, god på grejer. Ja, den klarte jag. Jag visste ju Yokem. Nej, det visste du också, Yokem så. Expansion pack in sure then. var Vi både Expansion and Rumble, men jag uh, yeah. var lite liksom, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. okay, ja. på PlayStation eller liksom 64. Och 4 megabyte i den där. Okej, Yokem. För all konna, håller med rej, så måste du svara på fråga 7. Eh, det handlar om aktuellt nytt. Fråga 7. I en nylig høring i Storbritannia, så ble lootboxes beskrevet som hva av Electronic Arts. Ja, nå ble det vel gjetting da, men jeg i Norge må gjetta. Uh, og de har sannsynligvis tenkt å forsvare lootboxes. Ja. Uh, som ikke er noe eller lurende eller lokkende. Hva søvnene kan ha prøvd å markedsføre det som sånn? ekstra innhold? Nei, dessverre Nei. Du er jo inne på det, og du beskriver det riktig Jeg vet ikke om du har lest i nyheten Ja, sa at det var lotteri dessverre? Ja, det er jo det, det er derfor det er blitt ja, ja. på en måte kritisert og Så EA sa det var Det er to ord som ni brukte som alle håner nå Og det er surprise mechanics Aha, ja. og det skal ikke være lotteriene Nei, de beskrev som kinderegg ja. At det er liksom, ja ja nei, men det, det er ikke gambling, dette er surprise mechanics Ja, EA ja, skal jo selge spill og de skal jo selge boksene sine Selv om det er bare overraskelser, overraskelsesmekanismer som de skal kalle det Ok, da går vi over til fem poengspørsmål Har jeg valgt det 18? Den er for, den er litt komplisert Men uh, det, det, der det finnes det to ulike svar Og begge er akseptert. Du kan bare ta et av dem mm. Så som om 18 Nei. Hva er hovedforskjellen Mellom uh, En japansk Famicom Og en amerikansk Nintendo Entertainment System Bortsett fra at det spiller ikke På en måte Passer sammen ja, det er ulike farger da Ja, for de ser helt ulike ut mm. Og ikke, det handler ikke om fargene Men det er to Ting som På måte gjør De veldig forskjellige Altså det er ikke noe teknisk selv Teknisk selv Det, er, Nei, det, det er... ene bruker som en annen videosignal sånt, Men ok, det er noe mer, mer sånn okay, er... Ja, jeg mener i Det det eneste måtte kjøpe det var en liten finurlig forskjell De to Øhm um... Uh, det er den original Nintendo, sånn. Begge, Begge er originalen Nintendo, ofte. Ja, ja, den originalen nesten, ja. Han egentlig kunne spille sånn kortspill, eller sånt, tror jeg. Nei, nei jeg, det tipper jeg. Du tipper? Han egentlig kunne ha sånn kortspill, eller noe sånt greier. Ja. Hmm. Eh, vet du om stemmer, Nei, det stämmer? men det så det Det är har framföran meg. Vad är skillen då? Skillen er bland annat att i Nintendo 8-bit så glider du rundt spel och Mens på Famicom så gick vi framfra. Ja, stämmer det. Ja, ja och eh, och kabel er kabla de kabelkontrollerna i Famicomen. De er bolta fast. Mens oh, ja. i eh, i Nintendo 8-bit så kan du ju trekke dra ut stöppen. Ja. Så det är de ja, okay, okay, okay, okay. ja. det i två. Ja, okej. Ja. Och så är det olika färger men ja ja, det er rätt inte så bra. Det är så haj mistar sina fem poäng där. Och kan Jokim virke hal in på på frågesport nummer 17. Ja tack. Eh Jokim, faktiskt kan du hitta papper för nu måste du skriva. Oj oj. Du får god tid på dig. Men det du skal skrive ner. Er fra Street Fighter 2 mm -hmm. Og der har du fire bosser Nå skal jeg se de, eh, nevne deg i rekkefølgen du slåss i Og det er øh, um Balrog mm -hmm. Vega Sagat M. Bison mm -hmm. Du får det med deg? Uh, ja <laughs> Nå har det seg sånn at de hadde ikke den rekkefølgen i Japan for det hadde de en annen De har byttet navn rett og slett Det er en liten identitetsforveksling eh, Så du, du slåss i de samme rekkefølgende Men de hade andre navn da Om du skjønner riktig Altså navnene er de samme Men det er en annen fyr som dukker opp Nei, altså personene altså, Personene du spilte er i Du slåss med bokseren først Aha. Men han heter noe annet ja. Og det er ju ett av disse fire navnene Ja så du må bara stokke det om i rekkefølgen som de hade i Japan. Ok. Du skal få, skal få litt tid, jo, Denne, ja, det var jo litt gjetting. <laughs> ja, ja, ja. Uh, men det skal gå fint. Jeg spør ikke så street fare. Jeg vet alt street fare er det, det Kan du da? Nå sier jeg fra når du er... Jeg får ikke på en kvar, men jeg kan. Ja, ja det har vært morsik. Ok. Okej. Okay. Då kan du säga upp, du kan sen säga, räkeföljen, de kommer i Japan. Var någon där poäng eller något? Nej, det er, her er det bare fem poäng eller ingenting. Okej. Okay. Embeisen? Eh uh, Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jag sa rätt? Nej, sorry. Kärlek följde. Eh uh, Embeisen först. Ja? Eh uh, så so är Ballrock. Ja. Uh, so så er det Zagat, og så er det Vega. Oi, oi, Det er faktisk helt riktig. Det er stalt om det Det er stalt om det spiller, så jeg visste det da. Er det noen lokalisering, Greier? Det er det. Jeg lurer på om... Han i Japan, men de kunne ikke bruke det i USA på grunn av at det navnet var så likt McTyson. McTyson, ja, for da trodde jeg var med bokser om. Ja, ja. Og så de andre vet ikke hvorfor de... Jag ändå var bara mer i de... vet inte varför de stockade de andra ja. men ja. Men det var hans var problemet det språge jag hört. Ja, jag ja, kan inte for... ha bara hans problem så bara stocka liksom resten orkar inte. Det är rätt lite vanskligt is det vetten så mycket om Street Fighter sånt Det er det lite insider jag tycker. Jag Okej, hi. Du kan svara på Tias frågsmål och visst du svarar rätt så har du jo i grunden vunnet yeah. Hvis ikke Hvis det var feil, så har Joachim sjansen Til å ta innersvingen <laughs> yeah, sitt yeah. Ellers må det bli for litt hede og rære Ja, ja, ja, ja. <laughs> Så ikke det blir en sødring yeah. yeah. Hei, du skal potensielt få Ti poeng yeah. For spørsmål nummer tre mm. uh, Men litt. Har jeg sett feil nå? Åja, oh, nei Vi må ha to spørsmål igjen, sant? Eh uh... no bland du har det svar på nummer 3. Mm. Uh, så då måste du få den som and... Når du svarte på frågesål nummer 3 uh, så sa jag jag sa fel så du du sa nummer... du ska egentligen fått frågesål nummer 13. Ja, ja, ja. så du får den då. Ja, är få frågesål nummer 13, ja. ja. Okej. Okay. Men ja, er... det... no. uh, for nummer 3 det var 18. Det var ekspansjonspakken Ja, ja okay, ok, Så nå får jeg 13, ja Ja, ok så <laughs> Jeg er ikke det det var en gammel lykke, Så nå ble det en lyd okay. for å få poeng her Ja Spørsmål 13 Så må du si Konami-koden Åh oh! <laughs> Kjenner du til ekonomikoden? Den er jo ikke det er sant? Ja, Husker du, du, du, du, du Super Contra på super, super Nintendo eller noe sånt? På, på, på logoen så trykker du en kode, ja. så trykker du samme kode hele kan da på uh, um, Mega Drive, men ikke på Nintendo Hva må jeg ikke tenke? Men hadde Street Fighter også en på det? det kan gott vara. Alltså den koden var så känt att han var känt i spelindustrin så kan han få folk låne til den. Men han är känt som jeg har, jeg hva, jeg har en kod i håmet. Ja. Eh, uh, bokstavligt talat en tallbokstavskod, du uh, med det där när men jag vet inte om det är till den eller alltså eller mer effekt på Street Fighter sånt, Men du kan skriva ned. Så det blir en livsvåg på innan för har ju nog han och L R Y B-X-A Ennlig svar? L-R-I-B-X-A ja. Kjenner du til den koden? Nei, jeg, kan, jeg husker gjerne koden etter Megadrive-spill ja, okay. mm. Men de har ikke kun av koden Ja, det er, det er mitt svar Det er... Feil Nei, sorry <laughs> okay, Joachim, okay, har du... Nei, jeg kan ikke gå til det er to opp, to ned Venstre øye, venstre øye b start det er LRG jeg tenker på du, Altså du tenker på en Street Fighter kode ja, så, så, så, så, LR -X, ja. ja Det er Street LR og Ibex Ja, det Street Fighter kode ah. uh, det Jeg får Sanneka den derene opp, ned, venstre, høyre AC, BCA Ja, ja, det stemmer, det Den replikken av Hvordan er min kode? Opp, opp, ned, ned Venstre, høyre, venstre, høyre, BA ja. start Ah, ok, jeg hadde ikke kommet på den da Den er veldig vigg Ja, den er vigg Ok, jeg fikk noen jokings Så Fai fikk tre poeng i denne runden jo, du, Joachim, du har så langt null poeng Men vi har svare på nummer 11 du begynne, Så kan jeg. du få vinne denne runden Og vinne hele gamet oh. <laughs> Kjenne du det forresten? Ja, ja. Spørsmål nummer 11 Du fikk 11 Jeg kan ikke lage jævla 11 kan du lykke tallet Er du klar, Joachim? Ja, klar. Siste, siste spørsmål på hele kvelden ja. Og muligens Big Wind <laughs> Og du ska. O nå må du være veldig spesifikk Jeg er helt spesifikk I Zelda-serien Triforce Består av tre Biter Åh, oh, det vet du Nevn disse bitene Fane, jeg vet jo det, men Nå ble jeg klarerøs Du har en god tid på deg, du har god tid Åh, oh, kan det være noe annet, Hmm Når du er klar, så kan du si det. Ja, men sisse, bytte han an på noe lenge. Jeg får se hva du skriver. <laughs> jeg tror det, jeg bare tenker på de tre. Det er de ikke å på. Ja. Er du klar til å si det? Ja. Ja, greit. det er? Wisdom. Ja. Courage. Ja. Og så vil den siste etter power. Det er faktisk riktig, trykk. Det er helt riktig! Det er helt riktig! Gud, skarpskampen! Oi, oi, oi, oi, oi! Hvilken eneste er jeg tenkte? Ok, det er riktig. Hadde det vært strengt, så hadde Det er som blander de der to. Men det er faktisk power. Han tok en innersving om jeg glede. det var det at... Da skal jeg bare regne sammen poenget opp på dine. Ja. Jeg, ja. i siste runde så fikk hei... Det var en Det var lite. Jag fick en kod eller det var lite konstigt. Jag suspectar att det var superkomt då. Och du du trycker den koden in när jag tror då koden vi kommer till det där. Jag vet inte om det var medvetet. Eh, då var jag håll på att sitta med 10.0 date, vi ska få så. För ni är ute, det is is är det Kanskje hvis vi skal ha det et jeg Ja, men det Ja, bare Jo! Nå skjer jeg opp. Opp. Opp. Opp. Opp. Opp. Opp. Opp. Opp. Opp. Opp. Opp. Opp. Opp. Opp. Opp. Opp. Opp. Men då har med totalt til slutt. Hei, du har fått 37 poeng åh, av mulige 100. 100. Joachim, du har fått 42 åh, av 100. Og Joachim er gått med seirene av i kveld. Hva uh, han? vinner denne statusen. <laughs> Status. <laughs> Men det er mye, er, er det mye heder og ære. Uh, det er første vinneren av... Vinner. Første vinner av kanskje flere... Quiz-runder med tv-spill Ja, men de som kom her De må jo ha Viss nivå Ja, jeg tror det får spesielt interessert Ja, dette var jo beintøft Ja, ja, ja kan ikke med på et par Jeg håper ikke spørsmålet var alt for Eller alt for vanskelig Det var på din nivå da Men hadde du tog en tilfellig Person Fra Eller de som spilte bare De tiske Spill til spill de 10 årene Det hadde jeg hatt peiling på meg Nei, du, du må ha vokst opp med spill ja, ja, ja, ja. Så, uh, ja. Men då tror jeg vi ska runde av i kveld Så altså. klokka er jo langt over midnatt uh, ja, det, det er leggetid Og Joachim skal stå opp om noen få timer Hell yeah da... Det går bra det, for han ja. har Power wisdom occurring Ikke i morgen tidlig <laughs> Flott, da skal jeg bare takke for mig. Eh, ja. Uh, ja. Takk for meg også. Ha gøy. Ja, tusen takk. Mm. så snakkes vi snart. Men vi må gjøre det igjen. Ikke? Ja, det må vi få til. Ja.